zilik irratia fm 1 -E bagiarako irrati libre bakarra bidegurutze honetan garaia da euskaraz bizinei dugula ahobete soilukatzeko arrotasunez mugi Mugidezagun Euskararen herria ingurua mugiarazi arte. Arroadi kantauri itsasoa, arabako mahatx bardeako guztin. Arro zite pirinioko elur mehatzaldeko burdin. Elkarrekin nahi ditugulako pausoak egin. Bete ditzagun etxiak eta kaleak Euskaraz. Arro egon garenaz eta egiten dugunaz. Arro plazan online zein bizitzan. Arro herri eta arro korrikan. Nikikata, nikikata. Ja ba, tipi ja ba. Tipi ja ba, Bi iru 22. Arro herri korrika, arro herri korrika, arro herri korrika. Ba gara, arro herri korrika, arro herri korrika, arro herri korrika. erdi, erdi arroxanean eta kalean bihotzat bilpilean tik-tak-tik-tok tik-tak-tik-tok mingainaz mingaina Kaixo, kaixo! Tipitapa, tipitapa! Korrika! Gabon, zintzilik irratiko lagunak, hemen gaude beste, bueno, urtero lez, esan behar nu, bainon bi urterolez, Hemen e, korrikaren e, saio bereziari ekiteko prest. Zintzilik irratitik FM1, edo, do lagutsi berritutako web horri aldetikan, irubebikoitza.zintzilik.net elbiretikan. Eta, bueno, ere baditugu gure arranoak, gure arranoak ere, arranoek ere zehose, txango dute, ezta? A, a! Txango dugu, bau, bau, bau, bau, bau. E, a Txal korrikako sale guztiok, ez garae publikoak, grazia egin dit, tipitapa entzute eta ez tipitopo, honartu behar dut. Eta, bai, gogokin, gogokin, hago Bai, eta, bueno, beste arrano batak abu, ez? A Txal León, hipote ere, bau, bau, Eta, bueno, gure hori lidean, guri da da musika da, eta gurekako abestiekin egun gogera. Eso, no. Bueno, bueno beti... hemen ertziotar balagore bai. Eta hemen bidetik galdu den bat, beti bezala. <laughs> Baina, bueno, beti laguntzeko prez, egoten dana, eta lako saio berezitan apuntatiten dana. Zepo zara galdutakoak topatzea. Batzutan da. bai <laughs> li, li Hor galdituko naiz Korrikan ateratzen maldimu naiz hor Biri bilgunetik e, Biri bilgunetik Buelta kematen egun naiz demora guztin e, Irtera zein den jakin gabe Baina bueno gaur eko e, horrika egon da hartuko zaitu bale, Bueno, ba, eta ipatu behar dugu ba, Kristalaren bestealdean Daukagu Gure teknikari preziatuenak. To, enak Topo gidaria Makinizta Makinizta Me acabó. Arracha el de Amagrista. <¿Esta? risa> Akerbeltzeko akerbelteco... beste makirista. Vai. Yepa. Es es un enterinai. A, vale, a ver, Gauddat telegramista. Vale, Bueno, gramista. Gramista. <risa> bueno co, no la eh, con tus Kontu desaldi horrekin ze badirudi dizera la camella domicilio, baina bueno. Organista, organista. <risa> bueno. <risa> bueno, babadak gutxiago falda da korrika gurera iristeko, gure herri iristeko, eta biaria bainoan bukatuko da, pasaden ostiralean irunen nazizen hogeita irugarren korrika, arro, herri, korrika, lelopean, eta e, biharre sanbezala bainoan bukatingo da, eta... Ba, guk e, beti egiten dugun bezenla, hori gana gure herrian pasatzen den guzti-guzti, guzti-guzti bueno, ez dakit, baina momentu batzuk elarasteko pres gaude, eta, eta bueno, bitxikeria kontatzeko, e, bukaeran ere sorpresa bat eukiko dugu, eta hori bai. ba, bueno, jakin nahi bali maizu dezen den, bukaeran arte itsoin beharko duzu eta zintzelik entzun onlinean edo 1.0. E, e, EFMA eh, EFMA ¿no? Eta punxo Eta, eta punxo Bueno, ba haipatu pista bate matearen Gure sorpresa, azkeneko sorpresa Irratxa iren bukaeran amabitaritatika aurrera ko, e, Korrika iau jardzunea di Gure sorpresa naziarteko sorpresa bat dela Bai? Horre año irakurri ezaket uh -huh. Vale, entzulek Ba, bueno. Hemen daukagu ere bai esan behar dugu zorzegararankorrika zinzilik irrratian le, lekuko bat irabazi zuen ekake eh, oparitutakoa. Eta eh, barruan darama ba, nik uste ikustetikhal be baino gehiagotan irratian irakurri izan dugu mezu hori baina mono bueno, lekuko hori jartzen dugu hemen ba, bueno, zorte pixka bat emateko gaurko gauean ere bai guri ere laguntzeko, Gure arranoi ere indarremateko, eta bueno, pues ez dakiz zenba korrika gehiagotan e, zuekin egoteko eta bueno, korrika rik behartze dugunean, ba bueno, هن ikuste et orduan ospatuko dugula eh bueno, labaizetara edo Marten edo bueno, ez dakiz mm -hmm. o laba. Eskriptia badauka? Mm -hmm. Arrano exertzen du, a Xempela Euskaltegia, aeka horereta Mila batzironda, laro geita, mairu Mila esker, zuen parte hartze eta laguntzagatik korrika Zortzi Laro geita, mairu garren urtea zein besti zen Haide, ah, korrika Tapia eta leturiaren anuski baietz Haide, ah, korrika <gülüyor> no, no, no, no, no. <gülüyor> Bueno, aurre, aurre da, <gülüyor> <gülüyor> Ba, planteido <girrisa> <girrisa> ja bueno, Eta galla atera dela. Eta leloa, bertatu leloa, ez du zaiz. <girrisa> ah, lelo, a, Daro, leloa. izan zen Denok maite dugu gure herria euskaraz. Uh -huh. Apa. Eee. Bueno, galla atera dela, ja sanez, eh barreneukan eta e, e, e, aipatzeko hau. Korrikako abestiak asko izan dira, ya, ja, Goitairu garen edizioan, no, Goitairu, imaginatze, tengo diela Baina, e, hemen genaukana puntatuta gure artean pixkat, e, pues bueno, solasal dicho bat eitea abestien iguruan Zein da gure abesti kutxunena, Korrikana? Zein da zuen abesti kutxunena? <tus> Betxatu barez zute? Nik ez, nila baditu yes, batzua. Niretzako bueno, nik esan behar dute Euskaldun berriana naizela eta orduan nik, ez dakit igual, beste Euskal Herri paralelo asko daudenez, bani korrikasitzen zenik enekien igual ama bihurtetara arte, do, ez dakit igual gehiago. Eta orduan, bueno, pues, larogeita bueno, batzuk ezagutzen ditut, baina bueno, nik uste nire lehenengo-lehenengoa hola bihotzera inoiritz izitzaian eta kristona gustatzen zen dela Jose Ribiaurena 99koa 11 korrika 1 e, eta 11 zu eta ni euskaraz. Hori, bueno, nerezko mundiala da. Gerogia da Fermin Muguruzarena ere bigbeinat ere gustatzen zaidala. E, mundu bat euskarara bildu Eh... Ver, a loba, ¿A loba, Esa es la buena bestia, ya que lo que ha Ni pensarte en un betagarrir en hacer a su cuchu nena Claro, es ande de su cuchu nena, ba? ni bat su gato la puntauta vale, Pensa en un betagarrir en hacer la juez Se engañan tu asaito Pues niría José Ripea en asambar nun Se bueno, daukar beste bat, su que esango de zuna Ordu, José Ripea baina que es lo que ha pasado Bye Bye Circo rica. ¿Qué tal? ¿Cómo está tu cosa ahí, amigo? Ponte drogas, ¿Te drogas? Vai, vai, Nico drogas? ¿Te me ches. Telegramme invitarte, drogas. Le inventino gozategina. Bai, gozategi 87koa eskariakorrika. Eh? Eta beti dituzu ah, zaite, claro. erritmo aldetik bai. marabillosoa jaitekor zura ritmarekin, tipi tipi mm, tipi tipi bai. tipi eta ge lleguei eznak atgotze, bada debe estar zu goxe bezala, erritmo hori jarraitzen baduzu, oso gaizki bukatu ba, esakezuna. Ba, so, Hombre, ai, ezaten duten bai, eh, Mikel Laboaren abestiarekin urte hortan korrika egun baderandoa goritxizala Oinez egintzen Erreinu agati Mikel Aboa Ba, baitu ez Danioain <laughs> errepasatzen ari nahizela Hori <laughs> izan zen Bai, gaiztu hazea Bi mila irukoa garren korrika Mikel Aboa eta Ruper Ordorikaren Gero bat gaurdanik Eta leloa Aikarekin Herri bat geroa lanzen Bai, e, baina nein Gusta, eta zain Bai, egia da igual Korrika egiteko Bueno, baina Baitu, ben dagoago gogo serenam Dime jamaika, mazazio garrer, korrika Hau da, ginazio korrinoa Esto es korregeria gati Beno, DJ bullpen, zero Zudieri berde Eta korrigin Eta, nijaki nahi dut ze urtea Bine, emedetzi Jose Ripiao, bale, ba, es que Jose Ripiao Muguruza urte hortan ire bai euskaldun zena Sin dintzen, ta diapiskagien Ezaunok aitez aizkidanak, boi, kozategi Kimatera Ia, janez, bai, bai. Eta abitu labuarena 2003 garren urtean izan zen Vale. Mm -hmm. Bai, korrika itzi izan urtean ehm Bueno, pero <laughs> <laughs> <laughs> Barkatu Mike. <laughs> bai ba, oi, xo, bueno. bueno, beste batzuk ere bai. Ber, nahi betagarrina ere gustatzen zait? Ez que pechartzen da costai esan or, Garzelula Bo hori dago postuetan Bizea lehenen-lena hori eta gero joxe herripeogu lehenan eta gero ertal esbe etagarri ez dago vigarren postuan e itak Goään! Tawaiteka Navori iero ikaldiakoa abestian Zenizantzen vigarren abestia Aquella du resu Ez aquel esma, eh, verbenita. Astigarra gazuten en chego, bueno, grabazio uh -huh. en chego. Bueno, eh, eh, va, 82an eh, izantzen eta jaier jai zioten Abestiak. <risa> bueno, eh, eh, talenengolengoa a Moriza. A Morizana, es, bat Egun Que un pare bateano bestia, granana, hoste, hoste, granana. Eh, hoste, eh, Egun batetik bestera egin zuela, epatuzun behin oso azkar, hola. Urteren batean ez zan lekukua iritsi, eta lehengo urteaktan izan zen, bai. Javier Peña idazle eta irakazla izan zen emendua. Oixe, eta hurrengo urtean dedikatu zioten berai, ez? Olako zerra, ikar, ez zan iritsi, eta bueno, akatzakon pontzeko asmoz edo, oixe, egin zuetan. Ondo, ondo. Bueno, bueno, e... pues me gure, gure bueno, badaude, bestia, bai, eh? eta ikuste, ba, a beste ikutunenak, aipatu ego, se pasa bestia. Bueno, eh, estaba daude bichikripilla igual contacto de este es que le gusta bagoitzakin baina. Bueno, bai, aurrerago. Bai, leno, saibarekin. bueno, eh, benes momentoantan kolezio bat egin genuke gure arrano batekin. Beste arranoa aipatu ez dauna beste ertziotarre batekin. Eh, se bueno, jaiki, ga, homen iratian gado eta galtzenai sekulako giroa, sekulako parranda, sekulako festa, Eh, es aquí te bueno, se gea berarekin koen, eh, mira, una ona. ona. Se <risa> atuko gea berarekin, hartzen digun, e antzutan digun, ea, ea non dagoen? Eh? ia seguiro dagoen. Bai, gaur seguraski uerditikan edo orrela jende pillo bat ibiliko da ba zumardean edo herrian zean. Zumardean e, Mikel Martin Konderi homenaldia egintzaio, brindis bat e, izan behartzuena ba, bueno, ez daikait aitortza moduko zerbait bihurtu da. Ta bazkaria bueno, gero baskaria gero kontzertuak eta Eta bueno, pues orain tx bertan, pues ez daki jendea egongo da korrikarako prestatzen edo, pensatzen dut Bai, nahi baiz duten repasatzen dugu zer egondudan eta zer dagoen gaur ezkumardiko karpan? Venga! Bota pinue! E, egon da, egoerdean, ordu bat aterditan, ba, irekiera Ordu bit aterditan Baskaria, Euskal Parriaren eskutik Euskal Parriatik, Euskal Parrandiara, lauak tala ordenetan, Euskalaren paparazziak Paparazziak Paparazziak, o eta sea, gero sari beharak ba, eta bat. Bai, daukago telefonoaren bestaldean uh. gure Arrano, gero ez komentatik dugu paparazzi gero. So, ba, nago zuzenean? Bai, zuzenean, zaude. Hombre, nago, mira, hemen nago beste Arrano batekin, nago, zu, nago zuzenean. Vale, Arrano. Zer Arrano? Marrano. Intzeguit Arranoa? Eixo! Arrano! Bai, zer modutzeate? Biziriz, zaude! Ahotxa daukazu! Aia, bai, ma. hautsa daukat. Bai, bai, bai, bai. No, no, no. bai arro irri gaude gaur. Arro irri. Harro irri. Arro irri, oso, <güls> no. Arre, arre, arre. Arre, arre, eta so. Noski, so egiten ez duen bitartean dera ongi. Yek... Suiz giroa dago herrian egia zen, eh? Habe, gehiagie zerre. Bai. Eta zez, zez, nuz hau bete? <güls> Borentxe gaude, kebab batean indarrakatzen. hartzen de, marranoak, horainez, arranoak. Marranoak kebaba jaten. <güls> eta, eusen altuzkoa jaten da. <güls> Eta papa senen... jaten ari gara, indarrak artualizateko, zekaro, gero lekukoa, españon. Atze di, getoreko den, jentetza guztiari ere, hartu behar dugu, eh? Erriko, erriko, erriko! Erriko plaza, segon utxa, jendea lagolako afaltzen. Da, eh, karpa, segon utxa, baina, haratxalean, karpa segon bete-betea, eh? Mhm. Uh -huh. ba, uh -huh. justu ari errepasatzen karpako egitarra geratu garatxaleko lauter ditan ola hortikan. Eta hon moza afaldu eh, dugu, berkatu. Umusa, ostras, bale, bale. Eta, zer, bueno. karpan egon zarete? Bai, egon gara, egia san… Bye, bye. Bye. Bye. Bye. Egon da, eh, txalainanen kontzertuak. Ah, bale, bai. Eh, txalainak egiten diete… Bizka, eh, tributoa. Uste dugu balak zutela zein, ez? Txalainak zein egiten diate tributoa. Esko, Parodia. Eskorbut hori, ez? <risa> Eskorbut ori, ori? <risa> ah, <Ori>, <risa> <Udaltzainak. risa> Eta gero bai, ikusi dugu, nola da, txalaparta mugikorra. Zegon, e, txalaparta gurpilekin. Uh -huh. Bai, hori da, herrian zehar, ez, mugitu bartzala. Hori da, pasa dute <risa> elektrotxalanga moduko, hori, eta hain indute, hori, txalaparta mugikorra edo. Uh -huh. <risa> Bai, aurreago amaia rutiri egindako elkartzea da ipatze ditu alako gauzako, ozake, bueno, bai, bai, martxan daude, eh, haulako gauzak. Eta ze, jende asko dago txala parte biltariaren atzetik, o, zertzan, pasakai pa bat? E balu, balu, balu. bai, azkenean, korrika kulturaen arira, egonden eguitera gure ba jende asko nik bildu da. Ba, erriti dagoen e-gitarra, e, oza, ekimen bakoitzaren inguruan mm. Eta jande, deset, dañera, bueno, e, egindute Ba hori, txalaparta poteo moduko bat, taberna Zabarna joan dira ba, Sindikatotik, Zumar dira, eta beste Eta nahiko jande, eh? bai, bai, bai, bai, oso, oso politezan da Gire bai, e, Arratxaldean indute ekimen berezzi bat e, Errenderiako musika bandak, indu e, emanaldi bat, nola da? Eh, ere tal taldearekin, indute sortu dute emanaldi berezi bat eta gaur estrenatu dute. Ah, bai, eh, zazpitan bantsan ikusten ari naiz hemen. Bantsan bantsa. Ezko dutute gaurre bai. Ah, eh, korika vale. kulturala en, e baitan gaur estrenatu dute emanaldi berezia. Ala bantsan, en eh, eh, bai. bantsan. Hai zu e baskaria Egun, inderugu baskari paraleloa, baina egongea ah. e, poteoan eta egongea baskari giroa ikusten. Ba, eta aurretekin bing... aurretik biote Migueli Omenaldi bat, justo eh oh, e, yeah. e, Karpan eh a la mesa Omenaldi bat, eta mm -hmm. gero egonda baskaria. Baina egongea hortik hordu horetan bai. Tamingo musikatuan, egon zaite. Ez, ez, ez. Pia da, kero, jende asko erikin egon garela. Eta komendatu digute, o nire di bintza komendatu digute, jende asko dagoela esperoa. Mike Martini, omen ezko kilometroa, bueno, bizitzeko. Uh -huh. Eta gero, gero, gero, biteri kalean hasten da. Eta gero, justo Mike Lugalde eta Pilar Txoblaskoa kere hartu dute haien lekukoa. Na, bueno, jarraian da, ez? Eh? Jarraian laba izetarakoa da, ez? Hori da, hori da, eta bertu eskolakoa eta beste, ordo, bueno, a ber, nik uste polita izango dela ja erriti izartzen denean eta erdialdetik aldetik, bizo jertetzaak du parte, eta bai, bai, ongi, vale. ongi. Pues uste, lau aizetararen zea da, eskina hortan biteri eta morrogietat artean. Hori da, hori da. Va, arranu bate ongo da, gura arranu no berriak, hori ongo da, luma berriak estrelatuz, oh, ez? Bueno, demode, ah, lumak ah, demode, ah, eh? Ah, Laino eta berriak ikusiko bera. <laughs> Bai, ange, ageri gozu gozu bai. Bai, va primera, mira, eh, va topatuko zutei ertzotar hauek. Bai, Maike egingo eta eningo saio media Mikel justo, eh. Pedrikailea eta eta Morroguileta kalea arteko iskin hortan eingo zaio bertxo bat kantatuko zaio Mikel Ugalde Tapiracho Gascogarri eta gero egun oregarri bat emango zaio eta hartuko dute kilometroa be errimo jazen duen auto eta kamionietak zer bestela osot dira, dira? ta gauza bat 11 ertetan egin aldi zuegu dei bat orain censuratu bar duten medio honetatik erabiltzen ari garena ez irratia bai telegram telerrame sai da Eh, alitzugo daitu eta e aukera daukagun entzuteko zuzenean. ahora entuten, veraz bai. dijo hacer a penarekin. Bai, deique soraindik ese huguin eh, chuseko kolezioa YouTubetik aan. Inchaurrondón. Ah, Txak, Txakurrondoan. No, Ez ki beti zaka fama eta Donostin beti atzeratzen da. atzeratzen omen da, Donostin. Ah, karo, oso handia da, hiriburu bada. Bueno. Mandagola da. Ba ba ba ba ba ba <risa> bueno, bueno, bueno ba oso onogaztik. Ez eh, dakit, zerbait gillo gehitu behartzute edo, edo hand behartezte kema pori. Bueno, e bai, egin nahi dugu epizkat, goraipatu telegramaren askatasuna, eh? Ba bai, Gaur da, egun... Hori goraipatzeko e, bai? Ni pentsatzeko kebat batzuk goraipatzeko zenizkik gula <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> Kebat bai bai goraipatzeko dugu gaur <risa> ba, Nago eh, fa, fa, falafela ja dakagu prest Oso ondo Bueno, ba... Hantzatuko dugu eta bertsoa hasi aurretik bihaliko dizuegu mezutxo bat Perfekto, oso ondo Venga, va. Vale, va, opa, sin con rica para con rica Oye, roe, y <ríe> se le tuerte Garra <risa> kartu <ríe> oh, no, no. Ayú Bueno uh -huh. Bueno, horda que hubo Bitartean, Telegram funcionan zendú, momentos eh, Va, que se De la a la gnaidula itxi Preventigo aquí he Eta, bueno, pues... Canal a Kichi de Arrean va a medio sobatisténdote, ala dijo a Españistán. Bueno, ¡vamos! ¡Jarritzen de Google! ¡Corricarekin! ¡Chipichapa! ¡Chipichapa! Y uh para -huh. ah, todo bueno. eso ten bingo musicalean uh usted a tu garela, tan justo va a llegar a la izela, y su de hecho... Uste bein bakarri jokatu behar zutela sariarekin eta bigaren ronda bat egin dutela naizta sariak ez deuen jendian jarraitu nahi zureko jolasten. Ze ondo, o sea, ondo. Arrakazta dauka. Ze ziena bestiak, korrikako bestiak ez? Korri, korrikako kantak eta baita ere pues, euskal kanta batzukola klasiko, basikuak. Otzangi. Bueno, bagure, harranok eh, aipatu zen bezala... Txalainak taldea, ba, tributo, eskorbuto, ez, ertzaina hartzan, <gülüyor> <gülüyor> eh? Txalainak taldea di ere, kanta pare bat ikusten ebilinaiz, eta ziren oi bi gitarra akustiko eta kajoi flamenko, baina caja bateria, baina... Kajon peruano, metatik? Ez da, akizte ertzan, baina jotzen zuen bombo pedaz batekin aldrebez, oza, kurioso, pero bueno, kantapare bat ikusten ditugu, eta joan gara, eta egia san, esango nizubeke, bingoarekin giro girogeiago zehola. Vale. Oza, <gülüyor> egian, ertzaina baino, gar irena egin dute, ez? haz zure agua, eh? <laughs> o sea, motela uedo. Acústico agua. Acústico Bueno, eh quero eh, aipatzu uten, eh, musika eh, banda, pero eta eraintzakoek egin dutela bandzan, hori emanaldi berezi bat, sortuta berez espreski korrika Eta bueno, eh, gero amabiak amarguchitan, así sartuko da korrika horretan ta anemuko zaete. Haneo gara! Eta no lehen gozaete, arra no. a ver... Ba, lezo eta... Lezo Lezo re, eta... Lezo eta... Lezo koteia tuetan... <risa> <risa> ez, baina gara ren feko sarrenan hor, ikusten urrunetik noratortzen dan korrikadeo... Hor badator, Uste sorpresaren bat ingo diotela lezo horretako mugan... Baina ez, ez dut gehiagia horrelatuko ezta ere... Sartuko da biteriruntz, eta hori gure Arranoak berriz tobatuko ditugu. Morrongi eta eta errigora agurtuko dugu, ze Arranoak ega noso ondo ditugu, baina aldopa gora oso gaizik gotze ditugu. Pontikan egingo diogu kaixo ongi berriz januan jartzen denean. Eta ja, erdialderunz, umardirunz, eta gure-agure egingo diogu ya ja, oi bide hartuta. Bueno, bueno, Azken Arrano jetsiko da, emengo rotonda, e, irration doko... Arrano aldua hoi da. Oi da? <laughs> No, pues eso son do, pues bueno, ar da argazkileiak eta bat, eh Oharsoaldeko, bueno, e, merkataritza eh mercataritza eh egunei zuzenduta edo. Hoye dira argaztan ikusiatzenak argazkiak. Ah. Ez, hor izan eh ah, e, ba, beste beste argazki beste leiaketa bat. Ba bueno, euskara eta merkataritza ostalaritza sektoreak hobekien irudikatzen dituzten argazkien lehiaketa. Eta bueno, hor ez dakigu zen gehirabaziko zuen, baina bueno, oixe zen. hori xezen. Hori izan leno zintzilkere geratu zaiguna. Eta gero kantekin ere esan berruen ere ez dugu aipatu, baina hortengoa mursegok egin duela, mursegok eta gure e, dira. Oixe. Hordan eh eh ba bueno, arroz errik. Korrika <laughs> Eta bueno, pues, honetan ere, bueno, kanta guztiekin, mm -hmm. es, nik uste edo, bueno, pues, denetariko, askotariko hiritziak, eta zuei ze, zen buzkoa iruditu zaizue? Fua, nik esan honuke kanta estreniatu zala, mundu guztiak entzun zula eta izugarrizko isilunean orokorra nabaritunula Jendea, ez daki guztatzen zitsa, ere zion guztatu, baina esi juneaz egon zan, eta ni ere isiluko naiz. Ni ere esi luko ezara, bale, bale, eta du? Ni ez berando entzun mm -hmm. nuen, normalen beste urte batzutan, ezakit, kantsa gehiago eman diot, edo ni haut egon duen zelako ezakit, baina azken astean da pixka gehiago entzun detena. Mm -hmm. Bueno, ondo a ber... E, Es gaizqui, es ondo. o sea, bueno, hondo, o sea, es, es gaizqui, bainzat, o sea... A ver, a de... ver, a ver, esa gaseo te lo chico. es disgustatú, esta es, es. Ni... A ver, creo ni de moda dago eh, baño... A ver, dago, va, a la moda. Hola, ya, vengo a vestiar, está punto. Está mm. a bain, ori, verdad, bantza, bantza. Buen, dago a la moda. Serga dago a la moda. Bueno, va, doño, mota, oye, gentsu tendrilaco, ba, ya es si ya, la roga y gai, Ez da, la irurogeiko amarkadako jamon orkan hori Ba, bueno, ba, este gauzaba da Hombre, kantaren argudiba, nik uste bai zala Edo gora argudia etzen zuten Zala kantaba eh, erritmo guztietarako, ez eh, Azkarko rikaiteko, gero eren, pues, maldagora suave joateko Berriz geizteko eta berrezigotzeko Bai, bai, erritmo guztiak zitula Ordun, ba, bueno Bai, bai, hori nik eren... Baina, bueno, zergatzen o sea, aizete gero bestela, o eta sea, horretarako igual ere ondo dago Baina, ez dakitzen da, ez dana trebizzen esatera beretan tamen saltzen duna edo, ez dakitzen gertatzen Baina, bai Neraita, que xango lukean bezela Ai, ja, que pena, que en vez de tener oído, solo tengas oreja <risa> <risa> Bueno, nari ondo iritzet, nari Beste batzu gustatu zaizki gehiago, baina, bueno... Nik, az, azken astean, azken astean kariño gehiago hartu dio. Ezakit ya ja, horren beste <laughs> entzuteagati. Nire bai, ni ustedet e, gehiago entzunaren e, poderioz, ondorioz, edo, ba, bai, gehiago sartu edo. Bai. Eta bere bere alde esango dut, azken astean gainera, nabaitu mundu guztia indoa zela. Arre, gurgur, gurgur. Leire baitare, etzikar, arre. No, había un monumental a calle Gabiago Jaivirko genun, eh? Azkeni. Bueno, la bueno, Sirius en Saizuegita en Madego, R bueno, kilómetros, kilómetros, WQSL Cuco. Hoyto sanaze oreretan ez da kilometro exacto, o lekukoak yeah. Eta jakin balin badakigu aipatzea, ea e, balin badakigu zeinek izena edo hartuko duen, bai? banan mm -hmm. bana eiten bana dugu, venga, hasi hor Benengoa. Berenkoa. Mm -hmm. Ba, dirudien herri sarrera renfen etxerat eta ikarte gastronomikoa ditugu eta horretako asambrada feminista. Bale, mm -hmm. gero. Uri puntua, irua Bueno, er bigarrenean badakigu hartuko duela, e, biba, e, mm -hmm. neskaba, sahara guaia radala. Bale, e irugarrena Mikel Martin, Martin konderen homenezko kilometroa justo AEK senpelar euskaltegi dagoen tokian eta egun bezala bere arreba kontxi eta naia desi hartuko dute?? Hmm? Urrengoa 4A ez da, es la Oizetaraba, karribaituta, eh Jose Pantoni berrian itzena, gune horretan ba sosak arrazakeria 4A Zetarara e, badala eta eh bueno, kolektibo eta hortxe hartuko dute beraiek eta bueno, leno arranoekin arranoien zundi egun bezala, ba bueno, Mikel Ugalderi eta Pilar, e, bueno, 4A e, partetik Mikel Ugaldek eta Pilarcho laskoa gartuko dute e, lekukua. Barkatu, eh, eh ari ah, e, ah, gano jaio berri Josepa Antoni Aramberrian itzenea leku hori dala, azainoko buli... topo pa parean. Hoi, sindikatu parean dagoen. Eh... Sindikatu parean. Limudute ah. gizarra. <tipen> Limudute gizarra. Vale. Josepa Antoni Aramberrian bertxolaia. Eh, ah, jaio berrian aiz nire. Bale, urrengoa. Urrengo a Oaxotri, urrengo a Kirola en sí, errenkoalde, biterita eberna <risa> <risa> Vale, eh, gero, sortigarrena, errenkoalde engratu gana Vale, pues sortigarrena, biterita eberna gartuko du, parke kalean Errenko alde, bon ez es dakit, ezke teknikariak esaten bai, dugute jarraitzeko bai, gidoiarekin, jarraitzeko ez dakit oso ondo, bai, bai jarraitzen dugu gidoiarekin, oza, sea, erre er, legoekin, joder, e, leku koen eramaleekin. Bai, bukatzen dugu, ja, bukatzen, bukatzen dugu, dugu. dugu bale, errenko bai, alde. Biteri taberna, urrengoa urrengo kartu duena. Ereintza, xeni horiak. Ja, beraunen gaude, aipatza atik, eta jarraitzen du aterpe inmobiliaria. Ba Berango ingeri lekuetan. Nesangon uke lehenen gualdia dela inmobiliare bat ikusten dut dana hemen, eh? Ui, baina beti okidu eh, eh? musika eh. kampoan, eh? eh. Intzita ba ere. anere. Ba galtzaraborda irimidean, hor orre... beraunta, galtzaraborda tartean, DBH eta bayer... batxile ergoko gazteak hartuko dute. Horer eta ikastola mm, non ikusten dute hemen, amairo garrana, galtzara galtzarabordan. Eh. Eh, bim, Her Herriko ikastetxeak Hor vale? mm. izango dugu Arrano bat, gero, konexio bat mm -hmm. Gure Arrano xaradekin vale, Algera maus barrena, kon lokide Uraso elkartea, berango futbol zeraitik eh, Pontikara jaisten. Tokio hortan ere bai Oiz, eh? eh, eh, el, el, oix, eh? <laughs> Era kunde den tartea Elkarrekin Podemos Erren mai, bueno, bai, eh, esan. Udaletxea, bai. Mm. Euskal Herria bildure bai. Eta arkaitza tabernari Imango diote lekukoa, izan delako pintxoak Errenkoaldeko pintxoak etako ida baslea, izan daiteke Errenkoaldearena izatea leiak eta. Yo! Korrikak usteko tantamak mai. No, Korrika no, kantolatzen no, no, zuena. Bale. Mai, vale, eta zo bigol ez dute, chupos ater leukoa. Mamai ez egon oso animatua, Jon bai. Mamai joiz ez animatua, horrela maite dugu. Gero entzuko dago elka Ez, bueno, Ez no, no. dugu destuipatuko, hori. Ez dugu destuipatuko. Bueno, eh, gero, eh, tui ekalean eh, dago urdaburu menditzale elkartea. <totipatik> <totipatik> e, bueno, o, tuye kaleti ekale eta, bueno, pixkaba, ja, bueno, ja, er erdialderu, oza, sea, ja, zentrorun, zedo, erriko plazarun, zer nahi ketagoa dute. Basta esan bladak. <totipatik> <totipatik> Duintasuna elkartea mangoi eta auzo elkarteak gero. Gero. Ja, gaude. Da, ja la gaude. Eta ja, eh aldean oraingo gauk hartuko dute. Oraingo gauk hartuko du. Gero Kukai dantza taldea e, kukaik hartuko mm -hmm. du. Eta futbol zelaiparean gaudenez Turing kirol eskola hartuko du lekoa. Mm -hmm. Aurrexiagoia fanderian eh musikaren banda, musikako musika banda. O dar mantenu langileak. Fomento. <risa> gure es esku dago eta ja herriaria gure esateko la mm. morriko pizza. Miam miam. Mtxoko mm. txua. Mtxoko txua. Oso oso. <risa> oso, oso. <risa> oso, oso. <risa> vale. Pues bueno, el repaso eskaletaren arabera, en zu marco genuke orain oreretako, eh bueno, gauso aldeko korrikako arduar arduunaren elkarrizketa eta hor kontatuko dizkigu hainba gauzatxoak. Bai, korrikaren inguruan. Ba, bueno, guatzen entzutera, Amaia Ruti gurekin horretako, e, uhar beto geto esan da, e, korrekako ardura duna. Bueno, zintzinikatuak, emetxe gaude, linoko plazan, gaur osteguna, martxoako gita bata, txaleko, ia, seiterriak, eta gurekin daukagu, uhar soaldeko korrekako ardura duna, Amaia Ruti, kaixo, amara, Ka, Kaixo, kaixo, gara txaldeon. Bueno, ze mozgunda eguna, gaur korrika txikia izan ezute, eta ze mozgunda? Ba, bikain egia san, e, bi korrika txiki izan ditugu, goizean beraunta kaputxino aldean ibili gara, e, gamon eta bizaraingo aurrekin, txipit korrika eta arratxalde erdigunean egin dugu korrika, e, beste, bueno, e, erriko ikastetxe guziek hartu dute parte egia san. Vale. Ia mila bostegun aurri izan ditugu hemen lino plazan eta egia san zuragarria izan da, egur ere lagundu du eta bikaina izan da giroa. No ser induso, plazan, baina etorri dira leku ezberrinetatik. Hori da, e, bi bilbide egiten ditugu, bat zamalbidet ikasten da, eh orretik ikastola eta igiluzek egiten dute bilbide hori, eta bestea eh e, da beti laneratik eta egiten dugu Hierri, Gamon, Koldo mm -hmm. Mitxelena eta e, e, eh Gamon Koldo Mitxelena eta bizarainak parte vale. hartzen dute hor. Osanda, osanda. Bueno, ta chequia pasata, orain handira pasako daea. Ja, bai, ja, bueno, tartean be e, bihar gaztea daukagu, hori ere ah, bai. Ah, ba hori. Bai, bai, vale. bihar korrika gaztea daukagu goizez, e, eta DBH eta Batxiergoko gazteak e, hemen bukatuko dute ere korrika, eh eta oraindik handiago izango da bi 2000 gazte inguru egongo dira. E, horretako ikastitxez gain, parte hartzen dutelako Lezoko Institutuak, Liseo, Pasail Lezo mm -hmm. eta Karmengoamak, e, Trintxerpeko ikastitxeak, orduan, vale, bai, are handiago izango da, biharkoa. Bai, bai, bai. bai, bai. Bona, bere, Euraldia lagundan... Bai, e, espero dugu, e, larun baterako txarra dute, baina bueno, bihar horrendik aguantatuko dula vale, ematen du. Bai. Uh -huh. oze ondo, oze ondo. Bueno, eta, eh, bueno, bale, txikitatik, ertainera, ta gero ya, pues handira, eh? Hori da, gero dator, ofiziala ya azkena, bai, eskena, bai, hori da, bai, bai, hori da. Bueno, eta, bueno, guzti hau prestatzeko, a ber, imaginatetat, a topi milizaletela, baina, bueno, pixka deskribatu, Egun aguetan, oso intenzuak imaginatzen dut, izan bai, e, ze moduz, zaudete, nolak guzat... Nekatuak, oraintxe, baina prestaketan luzea da berez, or, orainda da, ba, azkeneko, baina ja, e, prestatutakoa martxan jartzea, baina abendutik hasten gara normalean prestatzen, batzordetan, egoten da, txikiaren batzordea, e, gaztearen batzordea eta gero ofizialaren batzordea. Eta hor, ba, ikastetxe guztiak elkartzen gara, eta ofizialean herriko ba, voluntarioak eta eragietakok kideak elkartzen gara Piskat oriantolatzeko. Bale, ne? ez alantza bat, egita, eusia, bueno, ibilbidea osatzen denean, ez? E, erri herri ere bai zuek Piskat definutzei zuten hondik pasako daan, edo nola doa hori, eh? Bai, guri esaten digute ze kilometroko puru daukagun edizio bakoitzen, eta gero erriok bueno, eskualdeka, Antolatzen dugu Ibilbidea. Guk marrazten dugu Ibilbidea. Gero muga batzuk ere jartzen dizkigute, batzutan naieek eta eta egin daitekenak hor ba, etxokea izaten dute, baina bueno, normalean guk egiten dugu Ibilbidea, bai. Bal, bale, bale. Vale. Eta bueno, e, ja pasata, pasatzen magara larun bateko egunean, ba justo elkarrezetan entzuko dugu larun batean, atsaleko, bueno, goekor du 10 perdin guru edortikan. E, bueno, e Gitaragua potente izan da gaur arunbata, eza, <laughs> malimadan arunbata. E, zer, zer izan dezuten, izan degun, zer izango den, ere bai? Hori da, bai. E, e Gitaragua, gianxan, e, bete-betea izan dugu gaur, e, larunbatean. Karpa ireki erarekin batera Mikel Martini omenaldia egingo diogu. Gero, alkarrezetatuko egu familia. Bikain, bikain. Hor omenalditxo egin nahi diogu gure ikasle zelako eta asko maite genuelako. eta Gero, Baskaria izango dugu karpan bertan. Karpa Zumardian dago. Hori da, Zumardian jarritako karpa bada. Baskaria izango dugu an, eta gero bingo musikatu izango dugu, saritxoekin. Uhum. Eta ondoren ja txalainaken konzertu izango da zazpietan, eta e, bueno, izerak ere ja e, pista hondiak ematen ditu, baina ertzainaken e, bertxiba jotzen ditu ah, txalainaken. Ah, ale, ale, ale. Orduan ertzainaken entzuteko aukera izango dugu eta gero, ja, e, txalaparta poteoa izango dugu zortziterritatik aurrera, eta berna eta ondoren, ba, ja, jendeak e, zerbait afaldu nahi badu, edo bero-bero badi joa batzutan afaltzea, baino baina e, afaldu ondoren, amabiak amargutsitan sartuko da renfetik e, korrika. Horri da, horri da. Eta jai bilbidea, bueno, ori, amabiak amargutsitan e, sartuko da renfetik han, Hortikan no okerez banago, ilaster eh, abiatzen da beraunera, ez? Eh, pixar, bai, passa. bueno, eh, renfetik eh, biterik alea egingo dut, eta hor justu aipatu nahi non Mikelen homenezko kilometroa daukagula, familiak eraman du lekukoa eta animatu nahi dugu jendea horra ba, bertaratzea, koloretsua izatea nahi dugu kilometroa, boak eta txapelak eta horrelakoak izatea, E, justu aeka xenpelarraekaren aurrean hartuko dute lekukoa. Ah, ondo. e, eta ondoren ja eh bueno, eh hiru malda, bueno, bi maldakigoko ditu. Parke Kaletik, Beherao, Getxi, Pontika, eh Kalea, Maria de Lezo, eh Plaza pasa, Herriko Plaza eta ipatu nahi nuen naiz eta Korrikaren aplikazioan jarria dago Nerriko Kaletik pasako dela Korrika E, obrengatik, mm -hmm. kapitaneneatik eta zumardiatik fango da korrika. Jendea ez nasteko, nahi aipatu hori. Aurea. Aurea. Eta gero ya horti fanderiatik, e, oi hartzuna bidea hartuko du. Horira, horira. Oso, Orduan no? nahiko... Oihartzunera gutxi gora erazor dutan... terdi aldera iditxiko da. Vale, irratxa amabi... jo kalkulatu dugu, amabi terdiak arte. Bale, ba, hor eh, zue bukatzean, oihartzen eh, esartzen vale, dariko da. Oza, sea, dugu, irratxa joa ditatu gorde, eta jetxiko gera zerbait hongo da herrian, gero? Bai, nuski. Ah. Bai, herrian e, gero DJ espuela daukagu, e, ordua tala orden gutxitatik irutara e, karpan egongo da DJ espuela. Ta ipatu nahi nuen, aurten e, be, gauza berezi bat egin dutela, txalapartari talde bat elkartu da, eta lekuko aldaketetan txalaparta joko dute, e, lekuko aldaketa bakoitzan, txalapartari dexen telkartu da, eta estrenekoz adiegon herriko plazatik e, korrika pasatzean, Kampaiek ere tipitapa, tipitapa, korrika joko dute lehenengo aldiz, eh, lizako kampaiek. Bai, bai. Ah. orduan eh, animatzen du jendea horra gerturatzea eta Adi egotea kanpando horretik ere korrika entzungo delako. Eta txalapartaria, kilometro bakoitzeko... bakoitzeko bai, deudiar, bai, bai, bai. Bueno, ezakit den, denetan lortu den, baina bai, e, bueno, e, intenzio hori zen, bai, bai. Tonto, bai, bai. Tonto. Bai bai, eh no, ta eskerrak eman nahi dizkiet mendik lan handia egin dutelako. Bueno, asko bilduko, claro. Bai bai, pila bat dira. Ba, ezakite 20 bat ez dien elkartu. Bai bai, bai, bueno, bai bueno, pila bai, bat elkartu dira agian san, bai, oso polita. Bueno, ta ez bukatatu horretikan horretik, bueno, samaregu badago la Telegram kanal bat, aka korrika. Zan aukala, ni sarturintzan dola ez asko. Eta hon ikusten ari naiz, egunero edo ba, ertzenala pertsona bat, normalia pertsona ipuntu bat, etola. Eh, E, komentatzen korrika laguntzailea dela. Eh, zer da korrika laguntzailea? Zer figura hau? Bai, begira, eh korrika da azkenan urteak daramatza korrikak e, figurari izaten E, zuk aportaazio egiten duzu korrikaro hamabost euro da eta pin bat ematen dizute urten estreinenezko band, korrikaren banderoola ere bidaltzen dizute e, etxera. Ta da bazuk zure ekarpena egiten diozula korrikari korrikarikkorrika laguntzaio bezala definitzen zaituzte eta gero ba, dituzu zenbait dekutan deskontuak eta e, e, zosketetan parte hartzeko e, aukera. E, uste dut hamaikan mila, Euskal Herran hamaikan milaara iritsi nahi dela orain iristear gaudela, Eta, bueno, euskaldegian egin ziteken, orain ja berandu, baina online ere oraindik egin daiteke korreka laguntza. Bai, vale, online edo euskaldegian. Bai, hori vale, da. Hemen e, emen euskaldegia zurtegiak azute, ordez. Bueno, beres beres egun osoa dago irikita, Orain ja ez e, justo orain gaztea eta bar, no. e, baina normalean egun osoz eguerdiko bi ordu kenduta, 9 vale. e, kordu batea eta 7tik dira beti jendea dago. Ba, euskaraz. Vale, Ba ez dakita baina, e, zer bain, nahi baiztu gehitu, komentatu, proposatu? E, bueno, e... animatu nahi ditut errikideak e, hemen egun hauetan egon godian gauzetara etortzera e, eta gero eskerrak eman nahi ditut, ba, jende asko parte hartu duelako honen antolakuntzan e, Bestela lagu kaekako langileok kezingo genuke hau dena montatu, orduan ba, e, bat zorretan parte hartu jendeari, ekintza puntualetan gurekin egon du jendeari, ba, eskerrak eman nahi nizkiok eta hori xe, ba, animatu, eta tipitapa korrika hori xe. Tipitapa eta, bueno, pues, larun batean ikusiko geha, dena ondo fundadilla, eta gubentza gero ja ondoren ja jetsiko geha. Dile espuelarekin, espuelarekin, hori da. da. da. Vale, ba. Eskerrik asko man, vai, ja. zuei, bai. Bi, hiru, ogei gaiu! Arro erri korrika, arro erri korrika, arro erri korrika, bagara! Arro erri korrika, arro erri korrika, arro, erri korrika, arro erri korrika! Bueno, lehen haipatu egun bezala, hau e, da urten guabestia, zein ekin du? <totipasar> Makin estu balakite, lehenako esan dugu. Esan. Morsako, ez da? Kaiko hirikura. Baina niko hori ez da, dinunen irakurri, eh? ezakitzu ja, eh? denun irakurri dezuten. Biokita maieran agertzen da, egilea. Ah, ja, baina, bueno, vale, pues egilea. Bueno, pues, hipote dizk pa... saioan duela aztepare bat entzun izan genietuen, eh? Vale, vale. Ay, bueno, ay, pues batzen abestian zutera. Promo, promo. Jarraian gatoz. <laughs> Eta, bueno, esango dugu oraintxe bertan, korrikaia ya, bide utzi, eta donostiko, bueno, donostiko, san behar non altza, altzan sartu dela. <gülüyor> altza porruen. Oixe, pues, horti or da, ozaia, hurbiltzen ari da. Eko txatean, ez irri ez mirri, gorputzene pelean, iki milik ilkirri. Eskubat nirea, beste azurea, eman bostekoan izan dadi gurea. Ikasten bazabiltza egin gurekin, elkar ulertu hartekin eta ekin. Izkuntzak ikastera babo azkan bora, zergatik ez erri. Altsa herrian daude orain korrikalariak Eta orain e, irratira zela, Kometatuko dugu orain momentutxo batean ba, Korrikakoain bat bitxikeriak e, Nik azteko badaukat hemen horre eta amaian ba, Amaia rutiri egindako elkarrezetatikan ateratakoak Eta oso bitxia hidutu zaidana da Kilometro edo geto, kilometro bakoitzeko edo lekuko ba, aldaketa bakoitzeko Txlapartariak egongo dira leku bakoitzean hogeita piko txalapartari inguru antolatu dira hau egiteko eta joen. Amerikan txaloggarria ditu zait Pi base. Txalaparta bat eramatea montatzea. Eskararak ezlauririk egiten, ze hori bustitzen bada la ba, bat muggiida bada, eta ikararagarri iruditu zait, aparte entzun degula txlaparta ibiltari bat egon dula, txaldean herrian, eta gero baitare bitxitu zait, herriko plazan iristen denean, Elizako kanpai jo koutela zerbait. Kanpaiak. Bai, baina... <luliuą> yani, bueno, edaz paizak kanpaiak hotzen badu... <luliu> <cioè> e, bueno, eixiripan ez. Kauk hori <luliu> gura <guliu> dozogu da. Bueno, gazatxo gehiago daude hortingan. <g mari> bai, bueno, komentatu dugu, lezotik horereta sartzean horeretako e, asamlada feministak hartuko du lekukoa orduan horeretan e, gure herrian sartuko da korrika. Eta munduko gatazka armatu ezbernietako emakumeen erresistentzia lana omendu e, nahi dute. Eta ba bueno gonbitea egin dugute e, ba, beraien kilometroarekin bat egiteko ambulategi pareko e, biribilgunean esan bezala. E, gaueko amabiak bos gutxitan, edo, o, bueno, gutxi gora bera. Eta, ba, bueno, bera gime zua izan da, bos hori ekartzeko, etxetik baldin badauka zue, badakizue, bandero, bat, zapiren bat, palestinarra, edo, bueno, pues, e, e, bueno, gu palestinarra, nah, ze hori, ah, no. bai, bai, bai. E, ba, oso, e, pilpilean no, dago, eta, bai. baina, bueno, pues, beste ribatzuetako gatazken, E, simboloak edo, emakumeak ere horpeti ba, badakizuten esere resistentzean daudela eta e, borrokan eta lanean, orduan, ba, bueno, bal, baldin badaukazute ba, zerbait, banderolaren bat edo beste zerbait, eta ba, eramaneza zuen. Zajarar herria ipatuar degu biba, kartuko duela lekuko eta Zajarar herria baitare bueno, ba, borrokan e, daude, oferte e, polisarioa, baitare, baita, bueno, ba, altxatu zen, Eta normala iruten zaigu, ba Espainiak egindako azken traizio, bueno, eh atzetik, baina Azkena Pedro Santzezek egin ziena, ba, oso ba nahiko bortitza izan zan. Eta bueno, ba hor or dago hor aperori, eh. Bae, orain Zinduko... gutxi gainera aurkeztu zuten ere hemen erreinaretoan e, e, liburu bat. Hori, da? Eta egia esan oso interesgarria izan zen, biba ere bertan egon zan, e, e, idatzi zuen liburu, idatzi zuen kasetariarekin batera, orain ez naiz goratzen Kristina, orain ez naiz goratzen abizenarekin, barkatuko iaz edo, baina bero zuzenduko dete, edo, bueno, e, no, no, esan edo. Baina, bueno, ez, egia esan, horre ba, e, ba, bueno, ere kontatu zizkigutenak ere, bueno, arrigarriak. Bai, arri Eta eta egoera bueno, ere e, larrean daudela. Orduan mm -hmm. ba hori bueno, ere gogora ekarri nahi e dugu onera. Mm -hmm. Eta bueno ikusteko eh? hoize, ba bueno ikustekoa e, izango da ideia aipatzen errelboa, e, uste zure esandakoa errelboa ematen diote Mikel Conden familiaren Mikel Martín Bargatu mm -hmm. familiari eta orr eskatu dutena izan da Plumadum Boa, ketablaqua kera matea. Ordun hor sortu daiteke Izugarrezko poturia. <laughs> Egia, bai, bai, bai, bai, bai. bai, bai. Eta, bu, eta bukatzeko jare ba au, au, au, Gaztaino auzoa, eze, beraiek bitan atea bar dira Eta oh, horrikan, no, claro. no, ozea bai. Lehenengo kilometrorretan elkarte gastronomikoa esala Eta irugarren errele erreleboan auzul karte bezala Ozea, opa Gaztaino Opa, eze, eh, sumarriko mazetan hartuko utela elkarte gastronomikoa Eta, bu, eta bukatuko dagoa apunte historiko bat ematen Habe, bota piñue Abestia, koerteak, baina nor sortu zuen lekukoa. Mm -hmm. Nor baita ibaldaki, ba erremigio izena mendiburua bizenarekin, mm. koherrikaren lekukoaren sortzailea, miratzen da gara gaita maikean, zazpi garren koherrikan omen duzuten. Zazpi urte, omen tzeko. Baito? <gustus> <gustus> bueno, eta nik beste bitxikori bononia horrekoan denteatu nintzen, baina eh, ez daki fijatu zeaten, Baina furgonetetan badaude lore sortak albuetan, eta hori sortu hemen zen horrein dela urte batzuk, e, ba, bueno, pues ez dakin hor baitek, e, ba, bueno, lore sortabatzuekin e, junzela, bueno, oso pari moduan, furgoneteroen gana, eta, bueno, soiekera pues, maten dituzte, e, ba moduan edo ba besteko bezela bai hoixa ehvamo no currir e, ba, bueno, kausoanzear ba bueno ba pues eh ongi dena ez esan dezagun mm -hmm. eta batzutan egia da ba bueno dakagun eguraldia alaketeekin eta eta e, ba egia da balore sorta hoiek ere eta gainera pues astebetean ere bueno denu dakigu bu, ba lorea ximeldu itendiala baina bueno e, ba hori ba adoaz ba, berritzen osea ke orain iristen direnean furgonetak ez da ez daki lore egongo egongogo den, bainan, no, baina bueno, mm, baina baldin badago urestatu. Baina, baldin badago eta ez baldin badago badakizue beste lore sortabaketeekin Joan Behar dezutela furgoneteroana, ba, bueno, ba jartzeko. Baina daia behar berak dut. Chalapartarien kontura. Gaukorikurakoek ze pentsatzen dute Chalapartari buruz. A buena la entzun genuen, dela biaste ikusten dute etzenu lan ere saio antunez, es. Katxis. <laughs> <es, es. laughs> <es, es>, <laughs> bueno, ba Bagasutete beste gaurko beste tarea ba. fijatu zaikete a furgoneta dauzkan Lorea. A ber Lorea ohi dauden. Ingatuko zarete, claro. Bueno, ez dakit zenbat furgoneta doa zen, porque bat pañon gehiago doa, o sea, ez dakit ze guztietan edo bat bakar batean, baina bueno. Bueno, ba aurrera jarraitzen dugu eta Brain entzungo dugu beste egindako beste alkartizketa bat. Kasu honetan, e, Mikel gure Mikela, Mikela, Mikel Martin konde, Irratikidea eta herriko saltxeroa eta oso maitatua den laguna Ba, bueno, bere familiarekin bildu ginen, elkaritzeta hitzeko eta, bueno, hau da aterazena, elkarriketa hartan Arratxalde onden hemen gaude, hode, e, estamos estamoz, kon, kontxi, con desi, martin Conde arratsaldeon Hola, kaixo Arratxalde Bueno, pues eh, Miquel, Miquel Martín Conde, eh, bueno, tristemente eh, hace poco más de un año que falleció, pero en esta corrica, bueno, ya sabéis todas y todos el énfasis y, y las ganas que le ponía Miquela para para aprender euskera y estaba en el Euskaltegi y este año, pues, eh, en, de, a, a, para homenajearle, Va a acoger el testigo eh, pues su familia, familiares, amigas, amigos de, de Mikel y, y bueno pues estamos con, con, con una de sus hermanas y con un hermano, eh, con Conchi y con Desi como ya hemos dicho y bueno nada, simplemente preguntaros pues a ver qué tal estáis lo primero y, y bueno que como eh, recibisteis la noticia de llevar el testigo en homenaje a, a vuestro hermano. ...pues bueno, una sorpresa, pero pero muy emocionante, claro... ...que, que se está acordando todo el mundo de Mikel de hacerle homenajes... ...y pues eso, que, que, que no sabemos cómo agradecer a todas las personas... ...que vienen, nos recuerdan a Mikel ...pues no sé, todos nos dicen que le querían mucho... Y bueno, pues la verdad que, que eso, muy agradecidos a toda la gente, y, y bueno, a Leuz Caltegui, por, por el homenaje, que antes también le hicieron un verso, los compañeros del Leuz Caltegui. Y bueno, pues eso digo, que agradecidísimos a todos, y bueno, pues que ahí estamos. <risas> ¿Estáis preparadas para correr? ¿Quién va a llevar el testigo? ¿Conchi? ¿Conchi? Desiós. Los dos, los dos llevaremos ¿no? Un ratito cada uno, yo creo, porque yo ya participé, pero hace muchos años, en, en la corrica, y, bueno, pues yo no sé euskera, pero, pues, es, claro, el euskera es lo más importante del país, es uno de nuestras, nuestra idiosincrasia es el euskera, y por eso, pues, debemos, es... La Corrica es una un acto pues muy muy importante muy y aparte pues que como mi hermano estaba en el Euskaltegi, pues que gracias, ¿no? Pues es, es que ricasco porque os habéis acordado de de nosotros, de los hermanos, ¿no? Y claro, él pues tenía mucha motivación por el euskera. Yo pues no sé euskera y bueno, y siempre llora muchas veces por no saberlo, pero pues eso, muchas gracias porque habéis pensado en nosotros, con pues muchas gracias. De nada, claro que sí, Miquel era un ejemplo, ¿verdad?, porque te empeñaba y se empeñaba, ¿verdad?, en, en intentar hablar en euskera. Bye, bye. Sí, sí, yo al principio cuando le oí hablar le decía a Miquel que parece que hablas en indio, ¿eh? pero él seguía hablando y así es como ha aprendido, claro. Sí, porque no tenía ningún corte, por hablar lo que sabía y, y sí, pues muy bien, muy bien. Claro que sí, creo que eso es lo que nos queda de Miquel, ¿no? Pues que hay que intentarlo hasta hasta el final y, y pues eso, es que va a seguir siendo un ejemplo para, para todas nosotras. Y bueno, no sé, ¿va, ¿estáis eh, preparadas para correr o habéis hecho calentamiento, habéis hecho entrena o qué...? Eso sale del corazón, entonces no hace falta entrenar. Saliendo te animas y, y es bonito, es muy bonito y es... y ¡Córrica, córrica! Orida, pues no sé, bueno. si queréis añadir algo más o decir algunas ejemplo, palabras. Lugar y hora. Orida, eso es, impor eso es importante, ah, cuando cogéis eso ah, bueno. es... Pues, lugar muy Sí, muy relativo, pues ¿no? a, la, a las a 12 de la noche cogeremos al testigo de Miquel, eh, en el debajo del Euskaltegui, en la calle Viteri, al la de a la de la sociedad nese. Eh. Sí. Ahí. Pues eso no, pues Gora Mikel. ¿Verdad? Ahí mi izquierda. Gora Mikel. Zaporrua, opai, jepa, tipi, jepa, altzatik, antxo oraino, bidea, dago korrika, gero eta gertuago Harri berri oleta ikastetxeak dauka lekukoa momentu honetan, mm -hmm. okeras bagaude eta harretar hartzerapenarekin ez baldin badoa hau Ondo, ondo, bueno, gukora indakago elkaritzketa bat, baina aurrez, eh, gure arra noak eh, eh, luzaketak egin ondoren Nahi, eh. Pentsibar gara eta 8-2 minutuko rusaketak behar ditugu. Bueno, Se bueno. Forma, forma daku edakagu. Bueno, ondo hidratatu. Baina. Okay. Baina, eh? kontuz jendearekin bultzak ez erori, mesedez. Hoi <sharp> da, elburun nagusia oh, yeah. nik uste lekuko <sharp> vale. era mai guztia dakaten elburun nagusia ez hortzea. esateatzeko bideo bilduma hoietan Nik estrategia daukat, nik bikin laboaren beste erkiu jugara Ai, da, hastiaba, kontuz, eh, bos mi youtuberan dago sartuko zara, gero bueno, Urrengo <sharp> <sharp> <sharp> <Well, well. sharp> korrikarako bi eskakizun bat, ak erbeltz hemen egotea, esatari moduan edo arra no bezala eta bi, petoak egin behar ditugula korrikakoak zintzilik irratiarenak, mesedez, eta favorez, arren otoi? <sharp> Ba, eh? Eta horrela euskaldun un peto-petoak e... izango gera. Oh! <risa> eta betxe bat du petoak erretzen, e? Eh? Ba, bueno. <coughs> <gül> <gül> bueno, lagunok, ba, erkares eta beste bat erkaizketa daukau hemen ikan, e, lehenai patu degun, e, gonduz dela pintxuleak eta bat, ezta? Bai. Ba... Bai. <gül> Es que claro, es que <risa> la es bailones gracioso, es de aquí kontatu edo es. Da tu kontatu, Ah, bueno, oria esa me ha va bueno, va eh, oreretako ekak antolatuzula pintxo leiak eta ta orduan hiru taberna aurkez. Osa, iruta berna, orduan o bae, o bae, Orduan, arkaitzak irabazizuen Osa, etzen oso, zai Baina, baina, oso esan eh? <risa> eh, Beti gatu zaitezke erugarrena Eta, bueno, e, jonea rutik bae, o, Kontatuko bon, digu, apane Bai, bai, bueno, e, jonegere kontatuko digu Zertan zetxan pintxo hori Edo bela. ze forma zau, zaukan Et, bueno, lekukoaren forma Oki bertu, nari, e. bai, hori zan baldin zabat Baina, bera, kontatuko dizkigu, osa, aiaak izan ziren Eta, bueno, nik ustetere Ondarein materiala bihurtu behar dugu joneren esaldi famatu bat bai. berak esaten du korrika egunen batean izendatu beharko dutela ondare inmateriala, baino nik esaten den lehenbizi ondare inmateriala <laughs> izendatu beharko dutela bere esaldi bat eta da, langileak izan baldimazarete arkaitzan edo arkaitzara maistazun esartzen baldimazarete badakizue jonek askotan esaten duela arkaitzaren lema euskara eta baieta eta <laughs> Orduan ba, hori, bai, ba, besterik gabe grazie egiten beti hori esaten <laughs> dela eta eta honeta bueno, berarekin eduki elkarrizketan entzongo dituzue ba, bueno, pues ditu zu, e, ba bueno, pintxoren, e, bueno, osagai guzti horiek eta bueno, nola dagoen bera super urduri. Baina horiare, bai. oso kontentu ere bai orduan, aurrera. Eta ba. Eta ez da familia. <laughs> Bueno, eh? zin zirikautak, beko kalean gaude, men, arkaitzaren atzekalean... Eta gurekin daukagu Erkaitzako figuramitiko bat, ez? Bueno, nagozienetako bat esango nukeenek. <risa> Joni <ne> Arruti, gaixo? <risa> Hau, pa, gaixo, bai. <risa> Zemodos? Ba, hain mentxe, eh? Eskira, luzaketa, eh? Bueno, hoi ja azteo zuen, ahir, biskia bat, aber, eh? Inberdalor. Erkaitzat aberak, egiten da, bai, eh, bai, ez? Eh? Ez gugimenduak kasitzen. Eskuana ezku, ezku, gehiuna, eta... <risa> <risa> <risa> bueno, aber, nola dago, entenatugia... E, korrikan partartuko ez zutela, lekukua eramanez? ez? Bai! Zergatik, zera! Oire, oire sorpresa Zerba. galanta! Zegintu ez zutela! Ba, pues, e, aikakoa, korrika inguruan da, ba, pintxo lehiak eta txiki betan antolatu zuten, eta festabaseon alam edan pixkat, ebain dela astebete hola. Eta, bueno, tabernaria izan ziuen, Aportettzea bezala, ez pues, pintxo bat egite egun horretako, testigoaren figura bueno, pix eh? korrikaren inguruko pintxoa zela dirazten zuena. Etala fiskea pues, bueno, bat. Bueno, Hor esan behar dut, bet, ba, idea beti, pues, ni da beti arkaitzako laguntzaile. Maravillosa bat tale, tale, amilla, tale. Eh, da Juanfer, Juan Fernanda, Juan Fernanda, eh, ah, vale, vale. Eta arekin telefono sortzen, eh, no le ignode tauta ta si ataren dana, dana bea ke sortsit, eh, kondimentu danak. <risas> bueno, pues ala ingen dun. Pues espárago chiquiba, ordez piko gastak, geo jarri genion, hojaldre, geo jarri genion jamonjor, la idudi daitezuna. Da uh -huh. geo ingen dun saltza bat, nata ta piquilloekin ganietik, talabian dola. Azu, bueno, pues pincho pincho majuata ira sin deu. Lekukoa. Va, ilekuko, ilekuko, ilekuko irudia, so so, bai. Eta bueno, pues quedo la salata, bueno, ira eta bueno, genu, eta, tortzaia, eta, bena, pues ira bizi ezuta. Se ira bizi gota, o sea, testigo hartzia. Ha? metro bat egon, bueno, no, Kristo Luzi iba claro. Testigo ir es da edo zein testigoa, eh? Hainbeste eh? ezkutat ipasadana. Hizkuntza no, ja. eta euskerarekin aurrea. Indar guztia eamaten ea na, eta, mm -hmm. bueno, oso pozik. Baina, jonez dalenen gualdi jarka izako ekerabaten dezutena lehuko ez, ha? <risa> <risa> <risa> bai egitea da, ja urte de xentez, ekito gehi bat ola izango, ja. Pues emakume entalde eta tiketare baitare, proposatu ziguten, pues bueno, emakume tabernariak egan ez, hain beste urte ekin daula. Pues bueno, eamateko, ea eh, eta baita ere, kilometro hori emakumeai, tokate zitzaien kilometro horretan, pues beste mugimendu ba, mugimenduko emakume batek eta biok pues ingenun kilometro hori eta bueno oso emozionante ere bai bai Puta, <laughs> bai bueno ta nun eta noiz hartu barrezuta bueno plaza bueno seatican eh pontikatikan urrengo biribilgune horretan Da ortik kan kaldea pizkat egingo dugu ta bueno hor beste ja hartzen burda buruk etatzetik dator bildu ta bueno hor or, tarte horretan hingo deu osea k no. arkaitzatarrak animatu nahi bezue gure ondoa etortzea eh no, no, no. <gülüyor> arkaitza arkaitza arritarrak guretzako e, zenmateko ez dakite oso handia dakaten pertsonak eta eta tokia e, da arkaitza Arkaitzaren lema, Arkaitzaren lema esango nukeenik, eta ba, Arkaitzaren lema, Euskara eta Baieta. Hori, hori, hori, lehenengo Euskara, eta geho Baieta astu gabe beti eskutan, eh? Euskara, Baieta. Ba, bueno, a ber, esango dugu, aizpat nimatuko aldatzukin lekuko erabatean, Aizpa oso desberdinak sentido hortangea, eta beti esaten jota aizu. Ba, etorriko da, hor inguru horta, baino nere ondoa, pues, saiatuko naiz, baino... Pues costes en Osayota, bueno, illoba joanesekoguakin da, ya... vale. horrengo <laughs> baita. Horre bueno, pues orre bongoea, ezekit, aberra Maia vale. denon artean animatzen oh, daune, eh? <laughs> vale, vale. Bueno, bajo irraxa joa bukatzean, gaitzeko de arkaitzara. Ah, sal. de emprendixa. Bueno, va Maia Maia tzaren azkena oia tarratzetik Otera kodaita gainera gogotik Otera kodaita gainera gogotik Darra iukatu gara lindurrako adik Euskara izan da dintxendo eta zutik Euskara izan da dintxendo heta zutik Nahiz da pixket gasta korrika zakatu gobartute ha o laiboa zakatu gobartute ha danamozasarra noran bueno la uno han ementsun dugu joni arruti arkaitzakoa Eta garraian ba, e, enteratu naiz, ni hain ba, korrika badau dela. Bueno, hori banekien, korrika txikia badagola, Baina badago korrika ere bai, deno mm -hmm. jonea, e, ose, abarkatu amaia rutika ipatu digunez. Baina baita korrika zarra ipatu dute hauek ez, e, horreko astan ninen omen zala? Baina nire hortazka horren enteratu naiz, baina nire gila no. sandan ere lehenengo dotizia. Ja, bai, bai. Bueno, pues, horren entzungo dugu korrika txikia beraunen. E, hau izan zen, ostegun goi eta gure Arranoa, e, Xara, abera, aurreago, bera ekin kontaktatzen dagun, bidali zigun, audiotxo hau. Bera gamon eskolako e, irakaslea denez. Jarri, makinista! Ongi, gamon Gamone eta bizarraingo neska mutuilei, kaixo. Hemen nindu gara, Gamone eta bizarraingo ikasle da, ezitxeileak berango korrika txekia ospatzeko. Korrik auskadearen alde egiten den, lasterketa errande da Duela azte bete irundik atera zen arro neloa. Duelarik dagoeneko bilbo inguruan dabil. Eta azte biru honetan errenterira ailegatuko da. Animatu zaitezte eta irukorrikan azterketak euskaraz, kolektiua onmeni nahi dugu edo iparrailean azterketak euskaraz egiteko gorrokan aditu eta bi adi diren ikasleak. Hortin geleloan dion dugu da euskaraz eta euskaldinak izateaz arro gara. Primera nahi gindugu korrika euskararen maude, bera indenek zara bideik aktu sekir. Gora korrika eta gora euskara! <gülüyor> <gülüyor> JARRAITZEN DUZU EZINTZILIKI RATIA ENTZUTEN KORRIKA HOGEITA IRU GARREEN e SAIO BEREZEAN ZAUDETE ETA KORRIKA TXIKIAREKIN ARI garenez GUAZEN ORAIN ENTZUTERA HORERETAKO KORRIKA TXIKIAN BUKAERAKO MEZUA EDO NOI DA <gülüyor> Posteuna. Eta hitzari ekiteko gogoz, hitzekin gelopean! <risa> Aurtein arro batuz, egitera! Ezkalaz bizi, joiaztu, maitratu, gantzatu eta gozatu gero dugula arro egipatzea! <risa> <risa> eta gogoetxu gogo, marxoagin handalagoa, ogeitairu barren korrika laun la batean gure herri deuditxiko zehugulako. <totipasarra> Gaur korrika txikia gure aletxoa jarri dugu, baina laren batean ere korrika abenzain espero zaitu ustego. Gaueko ama biak amargutxitan lezotik da. Pop a camdiri, nesu ira crupa de Lu Arro plazan, online, eta konfoto visitzan. Arro ikastetxean, labunartean, familiaan. Arro herria eta arro korrikan. Gora atera ateragara mundura ateragara erri zerri garozugar optimistak, jaiotzetik ilusionistak, bidera ateragara, korrika ateragara, errizarri gara pogara. La tera gara, dura tera Ba, pisamba, hegima, baixo que trabad mi glante no pa. Bateta gara ona, a buscara mundo caos. Alquimistas oficios ilusiones tac bidera ateragara korrika ateragara herriz -erri garoko gara Espezialistak, biburuko aktivistak Biotzaren mundusionistak Bidera ateragara erri gara Tizan bat, atizan bat, atizan bat. Bueno, ¡horre! ¡oh, Gure kutunenetako Zirkorika. bat. Ez, askoren kutunenetako kanta, ez, oida, bueno, beintzat, eh, zerkorrika izango. Bueno, pentsat erratik ideon artean, eh, hemen gaudenon artean. Hori oida, dena ere izan da. 20 izan dituna oi izan da. Nikuzete, bueno, Jose Ripi ere bai, eta baitari Jose Ripi hori ere, bai. Pechatzelun, e, bat egiteko ere. egilea, e, e, baina ezan, eh, dakazu bai, bai, Alberdi eta eh Xavier Zavala orkerres lanago. Bai, vale, bai, Bueno, nondik non handoa korrika lagunok? 2006 da berrogei garren kilometroan dago korrika orain txebertan, pasai antxo eta zamaka, zamaketariek daramate lekukoan. lekukoa. Ba, portuko zamaketaria. Antxo, e, areto futbol taldea eta bueno, kilometrontan ere bai aberriera kurutzen dudan ondo, antxo tarrok, historia, mintegi ah. eta gero gehiago, eskemen ez, ez, ez orain, pasarte ez dut ikusten, pasaiako kiro Elkartea carteán mm -hmm. eh Albaola, Itxas Kultur Faktoria <risa> eta ez zakio gehiagoren bate egongo da bai momentotan daude ba hori escaleriaseko errepide txo bitsi bueno bi errepidea, bi errepidea, mm -hmm. ziren, eta errepidea eta goiko partea dela bidegorria mm -hmm. Hortikandoaz Leso Alderuntz Oiše Bai, bai, horbiltzen nahi da, horrikak! Horbiltzen nahi da, horrikak! Horbiltzen nahi da, falta da! Ba, bueno, pues ez dakit zarmakatari ekutzi dute eta aurrengoak, Heleno, komentatu dute, baina ja, areto, ah, e, antxoko areto futbol taldea izan daiteke Ba, hemen ba, bueno. bi pertsona bakarrik ikusten ditut, ordun ez on dagoen amaikeka, bueno, furbaletokoa dia bost... Mm Hor -hmm. or, or ezakite eh, agian bankillokoak izango dira ezakegu. Bueno, bañoñ es. eh? esan ditugunak, eh? e, kilometro honetan, 2000, 2650.º kilometroan, ba, ba bueno, ere, bueno, ba, e, e, e, historia mintegia, ba, bueno, e, zamaketaria, bueno, futbol taldea, bueno, pues, oiek denak. Eta bueno, boz, jarraitzen dugu. Bai, a ber, berez momentu honetan e, programatuta geneukena zan gure arranoak dola 10 minutu edo hortikan jetxi direnak, kaleak ezanpatzera eta kaleak ez serdis guztitzera, ba eh, koneixo batean ber genun, baina koneixo hori agiterakoan eh akats tekniko lemat egondu da, orrun bilatu bar txuten eh pertsona hau edo hauek. Hora uh -huh. ingoz hauekoak dira Hor dut, esan digu keinutxo bat egingo digula digaldu gureen bat edo eh, Seinale moduan uh -huh. Esateko eh, pres daudera esateko Hor dut, berezak eratuko gara bai, right? Balaukago bestearrano bat, beraungoa ba, Eta esan diot... Eh, Ogei... Ogei gutxik inguruan deituko diogula Baina bueno, ez dakit, agian komentatu diotea agian gertu daukan mm -hmm. elkarri zertatutako jende pertsonauek, eta agian aurreatu ezakigu, ez dakit. Nahi ba ez dute bitartean e, jarri ezakigu e, pixkat senalean ondik handoan korrika, eta musika pikin bat, eta koordinatzen geha, bai? No mm -hmm. zondo? Zerranoek eh, topatu dute, pertsora bat, tortikan, orain zaueko el karteko kidea dena Kukeres oh, bagaude Zerrano, aintik ez, eh? Ah. eh? Arrafatu ah. ditu eta asamblea feminista guak emeatzen ah, ah, den korrotondan Bozo, ondo Bai, eta ze komentatzen duten, no? Pues hemen justa iritsi berria gara Banderola pilla batzukin eta gende diziente dago ya hemen Renfe eta Amburatekeko artean eta Banderola more pilla pilla bat! Osondo! Animatuko dira hitz batzuk esaten guretzako Asamblada Feministako <ríe> <ríe> kide horiek? Pues hemen dago a ber animatzen darte ¿Eh? ote desatera edo no xikera urtea! Ai, Kaixo, hola, hola, Laura, hola, Iola, Iola, Iola, Iola, Hongi hemen ba, jaia, Gernarpilla ba, zen hasi o apatia, nte oniñore da momentu batean, herrian bigarren lekukoa gea eta bai, apatian jendutzak dira gerturatzen, asi ke da ba, musikarekin, txalapartariak, partideak bueno, benetzuk Bueno, zongi, babai, urduri egoteko eta jendea pilatzeko momentua da, izan ere urbiltzen ari da korrika, trintxerpen dago momentu honetan, oseak, bueno, bere ala san Pedro, Don ban elezo, eta ja, horeretan sartuko da, orduan bentsatzen de prestaketa ariketetan egongo gozaretela, edo zer, korri egin alde zu ezer Ba gutxi, ustez ez garen la tekoak, eta dina dengatik bat, ba, ba bueno, ba, batzu justu iluiziko dia, eta parte errepidea guenik motu gabe dago, eta hemen kotxeak eta ah, pasa eta pasa daude, zaborran meia hortik dator, eta ba zakegu korrikaz moztuko dune, doiz? ¿eh? Ai, ai, ai, korrikaz orkatarri eta korrika garbia dena chukuntza adieralarako no, Bueno, orchebertan asamblea feminista kartuko du lekukoa, irate kontaiguzu bazain da eh dosain kartuko du lekukoa asamblea feministaren izenean eta zein eh, deia egindu asamblea feministak aurrengo korrikarako Ba, urtengoan lekukoa bi hartuko digu, Sajarako emakumea da. Ba, bueno, aurten Palestina nagertatzen ari den sarreskiarekin eta ba, bueno, ba, ikusi dugu badela momentua, ba emakumeek munduan zer egiten duten errentziala lana nolabait ba gora ipatzeko eta eta nolabait homenatzeko eta ba bueno, pues eh eman diogu aurtengoa lekukoa eh sajaratik datorren emakumea da palezenan ezago herriko inor orduan ba, ba ere bueno, deialdia bada ba pizka munduan zeharra den armatu desberdinetan borrokan eta resistentzia den emakume bada, ba ba bueno nolabaiteko homenaldi bat edo deialdi bat egiteko aukera uhum. Ben... Baina ezakite, bi ba hortikan ikuste zute agian, nahi badu zerbait komentatu edo? Eee, jo, dabil hor non bait, bineo ezakit egiteko dagoen. Eee, e, e, gaude pixa bat kokatzen, abernun jarri behar denun bakoitza, eta uh -huh. errezidea moztu gabe dago, eta eta bineo, bueno, ezakit nahi eh, bat zute, vale. ba ezakit, <laughs> Lasa, Lasa joan ja, zantzitzen bai, baspar egertu bai, baldi oixe, baseon, eh? Hori da. Lasa, izai, bueno, ba, momentu hauek ba, eta, bueno, beretzako batez ere pentsatzen dut, igual, nengo aldilea edo izango dena ere lekuko eramaten duna o orduan, ba, bueno, ez dira, momentu... Es que, eh, David Zaganya, zaborran kamieiak horrika, municipalak atzertik dena ustuzteko, ordu, pixka batzai, izopenari, ordu, rotonda ja, vale, vale. eta mointzat, kristontrafikoa dago. Bueno, bueno. Ba, oso ondo irati, ba, deia eginda geratzen da, da feministak e, bibak e, hartuko du asamlada feministaren izenean, horeretako asamlada feministaren izenean lekuko hori horren feko geltokian, hor da hartuko dakorrika horeretan, e, eta, eta, bueno, ba, ez da git, oso, oso ondo pasa, eta eskerrak ematea ba, txain, txain. bueno, gurekin tartea huartzea gatik, eta horrein julen, bai. Gauza bat, gauza e, claro, zuk ere bai hartuko ez du lekukoa. Eee. Mm -hmm. Irati, ya eskapatu da Ez, eh, ez, ez, ez, engantzatu, mesedez, jole Le kuko hartuko duen hor baite hartu bar, rapatu bar genun Arrano no, atera azka zalak eta... Yeah, be... Be... Beren egin azte tinua, beren egin Vale, vale, a ver, ne, neko genuke ba jakin, ea nola eritzitzaien, e... bueno e... e, e, e, e, Uzti oso aurikulara jortzen, tagio zure idiozun galdera hoi ah. e, A ver, a ver, ez es eskapatu oso urrun, a ver, e... Eh. Eh, será momentuz lelengo lecukura mailea entrevistatzen de una Eta, es de hui, tegin, zutaz Pero, zuetaz ¿Eh? A ver, esanedet, oaingozagoekuekin hartuko dezula lecukua, gero, es? Ah, guay, guay, guay O sea, a ver, mi nere lecukua biotekoa, hau eta mero bestea, ba, ba, bitu Ere biotekoa bestea, ba... ba Ni que entzieta hemen lecukua, bino hemen... Dere lekua hemen da, eta gero mm. bestean, ba, ba eskaini diatena, eta nolako deguna. Eta, eta, eta, eta bestean nola sortu da? Bueno, zein hartuko dezu noain goza duko lekukua, no nola, nola sortu zen gompidapen hori? Ba, ba, bueno, ba, ba gaude jende batzuk ba txorna ba inguruan, eta lanean, ba damazkigunakia, ba bueno, ba urte esente, eta urte lanean daudenen artean, ba, proposatu zuten, ba, pixka bat, ba... Inbeste urte eraman da gero, baginera ba, batzuk, kasik bizitzarria, bineo gehiago, hor zartuta egona, ba, ba, meretzi genula, eta ba, ilusio pixka bat, eta egin gona, da zen gona, venga, ba, duzera man godu. Onda, ze, zeitzu zeate? Ba, nerea, nerea izagirre, nerea horror, indio, indio horror. Eta, eta ni, eta, bueno, beste egon bideatu batzuk egon dia, bino, herrian gauza asko egingo ditu, eta sorpresa asko daude, korrikarekin hemen, eta, bueno, ba, beste batzuk ez dira gond. Baina, baina egin, hor gau de batzuk, denoa, korrezkatzen. Eta nun hartuko ez dute, lekokoa? E, Zumar dian, autobuz galtokitik, e, zupaiota esta mochada hay <risa> bueno mochada kilómetro A eh el de A vino, bueno los cuchicheo de la izquierda niños bueno pa un metro bueno va orea bueno soy egueraraco bueno pues, eh, bueno, pues Alamedan Hore, oh, Zorandoa. Bueno, Perez, Santa eh, Clara kaletik hein behartzen, Herriko Kaletik, baina obretan dagoenez, ba, aldatuz da izan da, ez? Eh? Umar diruntz eh, pasako da? Bai Iusk, tingo dutela Herriko Plazan, Herriko Kaletik hartu dearrean, Kapitaneneatik hartuko dute, matzeta eta Mazetatik, ba, ia alamedara Eta foko dutela, eta hori ba bai hartzen aldea. Egia da, zemazetan, hartuko dute, hau e, zuek hartez, hartuko dute. Bale, orden ja, bale, ulartzen den dikandoan. Bale, oso ondo, mm. ondo, oso ondo. Bale, vale, vale. Bueno, ba, oain arte, e, zorte ono non irati, eta, bueno, sorionak ere bai, e, lekukuera maiezarelako, orten hori, ohore bada uste dut, eta ilusio ahondi egiten duen gauza bat, eta, bueno, raiz, eta zure bihotzeko lehenengo asamblada feministakoa izan, ba, bueno, zure bihotzeko bigarrenarekin edo, Egongo zara horre bestekide batzuken batera lekuko eramaten eta 5 gara. Orduan eh ba, bueno ba, segi e, e, e, giroan e, murgiltzen eta eta bueno gero ikusiko gara. Oh <laughs> bueno, no, qué e, ricasco Muxu. A kotu está cerori. Oh bueno arrano. Jaite dugu etortzen denean korrika dela berturatzena estendenean. Goz, ondo. Ba, bueno, Arranor, iruditzen bazaizue, nola, ezin godegun, bueno, ja, e, egin dugu kombo bat, bai, e, bi batean egin dugu, iruditzen bazaizue, ja, e, nola, aipatu degun, horretako e, esan bla, feministarena, e, bueno, hortikan dago iba, eta pixkat egoera da, den egoera, ja, aurreago sartzen garenean zuekin, ja izango da zuzenean, iruditzen? Mm -hmm. Eh, baila, sai, o sea, tú era gasute corrika or streaming en chuleta de sala, avisatsuia denean. Oi, oh, da, edo zuk da ituguzu e iratirale bai bai. E coste más o se hemen retardo piscoa daukago. Itugu eh. e bi arrano veterana, igual agurtu nai dutela. Ah, bueno, bai, baito, baito, a bai, ver bai, bai, bai, bota, bota, bota. Bai, bai, bai. A ver. Bai sayo Erika Igor Umen kilómetro feminista bueno no veros en adiá pipita papi pita por Gaixema era un el año era un el año de ser capaz de ser esker venga a Hmh. kantuta <risa> o iubari, txaso de no eskuaz, pura sua, <risa> eskararen <risa> Mua, bimila te meretzi, korrika Excuse me E, Eldu da guztion handere nioa Adi adi pasatuko dut zerrenda Jesui mat moazel olala Fatifati fati den soinua zabaltzen dut mundura Guztiok bat egitea esinbestekoa Bakoitza den hortasuna errezpetatzea Motorrak arrankatzeko momentuko aukera Gurea errikoa korrika Tiritapa tititapa lortzen merezituguna Martxan jartzen hasteko egin zazu klika Ez dugu presarik helburu argi dagota Pausuz pausua ah, gure ritmora Gure ritmora Gure ritmora Zure, nure ritmo da ah, nure ritmo da eta Bueno, bai. Tipi tapa, tipi tapa, lo chof, chof, chof, chof, Bai, oranche bertan en barcadero andau San Pedro aldean. Orduan e, berehala pasako dira donibanera eta eta bueno, gero eta gutxiago falta da orretara iristeko. Bai, azkenean aurtere bai, momentu bitxi hau biziko dugu korrikan, furgana eta utzi, lurra utzi eta itsasotik, uretatik pasatzen da lekukoa. Egia zanez, piskat despistatu gaitu, gaurko e, ibilbidearen herrien e, bueno, zerrendan, agertzen zen, donostia, pasai antxo, lezo, horere eta orduan pentsatzen genuen etzula pasako San Pedrotik. da, pasai, pasai ajarri berrean pasai antxo jartzen zen. Horre or, despistatu gaitu, niri behintzat zeharu despistatu gaitu, baina gindutena izan da pasai antxo, Trincherpe Trin San Pedro orain Donibane runtzdoaz oh eta eta gero eta gero lezora. Bueno, hemen orain, ah, Paseo Doniban eh, ese zaude Donibane. Bueno, orain Donibane daude. Irudian arabera San Pedro, baina bueno, orainche sartzen dira txalupan Bere, Bueno, ni gustu trapa piki bate dutela, eh. Ikusi egu San Pedron eta bere ala dori banen Oseak, eh, agian beste leukuko bat zan? Zer bertatu ah, claro, sartzen dira beste toki batetik bai, Zer bertatu daren? Egin dute, embarkaderoa dagoen tokitu Pizka eta aurrerago muguruza edo Nola da, mm -hmm. Falcon Crest Taberna tikpizka eta Hor dago ere, e, uretara sartzen den ere Beste rampa bat Eta hor Horren or, ikusten dira gian e, mapa dute, bat, bai, bat Segur agian igual albaolakoek Albaolakoen txaluparen batean sartuko dira Bye. Bueno, hori da, gero ikusiko du. Vale, vale, vale, irudietan, va, le oraindik daude San Pedrotik Doni bane eruntz, ez doni banea bendi, baina, bueno, e, ze bestela gero San Pedro Tarrak edo Doni Batarrek aserretuko zait zai dira ta... mai, eta, eta, eta, bueno, ez da ki txalse txalupa joango diren, <laughs> ze agian, albaola esaten dut, eta bat baino gehiago du aserratu ingo zait, orduan, bai. orain ikusiko dugu Horain daude txalupa, orain, bai, por zerto, txalupan, duela gutxi hartu nuela, duela este bat, eta mugi mugitxartelak, balio duela txalupaz pasatzeko, pasaiti pasaira, edo pasaiti pasaira Horaintze sartu dira txalupan, San Pedro Donibanerako bidea egingo du txalupa honek, bueno, bintzate itxasoz, eta gero jarraituko dute kaletik lezoraino. Zepolita momentu hori. Zepolita dan momentu hori. Arraunak arteak eramaten du, arraunlaria dia, ez? Bai, bai, bai, arraunlaria, baitu, baitu, baitu, arraun egiten nahi dia, eh? Ah, noski bai ez ez den denek. Ah, ordu, ez dira baula, zer da, San Pedro doni baneko federazioa Sa San Pedro Selectiva San Pedro Tarren San Pedro Tarra zea elkarteaeko rampatik xa tu ir gaorti kansartu eskuz eh motorrari gabe igual do baneko arraularia dira ojo eh cuidado edo sanpedroak edo edo, edo edo fusiona tudia eskuak selekzioa bezala gaur partida zeukala Eh, pásalla con selección. E e, igual dira batlera, que eh? igual ere batlera, claro. eh? que. Euskara, a parte de la que baita, Bueno, bueno, gero ta gartua e, o e, hartuko du, eh, lekukoak hartuko du, nola no nada, euskaraz. Eh, presalarren eta sea, ¿ez? Etan bueno, guk, esakik, ba genau kan pendiente, contactatzeko arrano batzuekin, baina zesaten esaten dute maiekoak? A ver, maquinistas, esaten zute, balago Badaukago norbait telefonan bai bestaldean. Ez... Bertsaren zaita, ode, orain terditan izan behartzena, atzeratzena idala. Atzeratzena idala. Vale, bale, bale. Bueno. Berez, berango arranoa, ez, ez aki senalea bidali izun, ez dizu bidali. Ai, gude arranoen, Bueno, ni pendiente bat ere bate esateko, eta, bueno... E, agindutakoa beteko dut igual inorri ditzailo orain momentu honetan ez dakik jende askorin interesatuko saio mane onmentatu dugu biba egondu zela liburu aurkezpen batean hemen e, oreretan reinaretoan, eta liburu horren izenburua Sahara herri bat erresistentzian komentatu bezala ez e, Palestina bakarrik ez baizik eta Saharan ere gatazkan e, e, jarraitzen dutela Eta eta bueno, sortxe pues, egon zen Kristina e, Berazain Tristan e, kazetariarekin batera, e, liburuaren egia eta horri bueno, Youtuben ere zintzilik egongo da pentsatzen dut eta entzunari izango duzue. Baina mm. bueno, besterik gabe informazio hori ematearan zere geratu nahi zorre enite akordatzen izenarekin etai oh, gabe. Berez, asmoa da aztele ontan hitzaldi e, hori programatzea ea legun. gure azura programatzaileek sartzen badute ja badaukagu a ah, zintzilik irratian entzonalizatzeko. <fie> dugu astelenetan ordu batetan charleta satalean ba, justo astelerontan jarriko begula bai azurako programatzaileak xajarako eh, itzaldi hau xajari buruzkoa bai <fie> batongi <fie> bueno ba nada xanjun ja, Eh, San hartuko utel ezorako bidea, eh, Magalaren eh eh beridapean, markatu kostaper entrainerua da urduan ba Donibanekoa. Ah, bai, kono bueno, kostape. Vale, Baion, do bai vale. saido Donibanekoa. Doni nahiko erraspe egin dute. Batelerak, <laughs> gabe batelerak edo mai, eses araulariak, bai. Es, Eso, es, Bueno, ba, zehiru ditzen egiten badegu abian e, e, musika pikima jartzen badegu ea kontaktatzen dugun gure arra Beitu, justo esara daitzen ari da, bai? Guztio nandere nioa Adi adi pasatuko dut zerrenda Jesui mat moazel olala Fatifati fati, den soinua zabaltzen dut mundira Guztiok bat erritea esinbestekoa Bakoitxaren hortasuna errezpetatzea Motorrak arrankatzeko momentuko aukera Gurea errikoa korrika Tipitapa tipitapa lortzen merezituguna Martxan jartzen hasteko egin zazu klika Ez dugu presarik elburua argi dagota Pauzuz pauzua gure ritmora Gure ritmora Zure, dure ritmo da Dure ah, da A ver, a ver, arrano. Ahí, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Gaspalico. Gabono, no maitatu, maitatu honetako bat. Zer modu? ere bai. Zer modu? Nondi cansavilza. Ba, neo antxe bertan berau nei, baina naiz hemen para caer estaba vesela. Ni be de segones, segunos sole son. Pero bueno, hoy no me bidea hartzen da Daude justu orain Don Ibaneko plazan daude. Udaletxe zarrarren plazaan oh, no, eta lesoruns. Hore da San Juan ondoan, ez? Orida San Juan Don Ivane, a ver. San Pedro Parian <ríe> Como se nota que soy de Renteneca. Bueno, pues Orida San Juan, donde <ríe> vale Don Ivane. <ríe> bueno, bueno. bueno, es usted quería San Juan. Ya te da, es atenda, es Plaza. Sanjón o vale, plaza, oize, vale, vale, vale. <risas> oizando. Bueno, Arrano, zerza eh, eh, abiltzan hor benaunen, bueno, lehenu no hainpatu dugu, eh, Gamón ikastolako, eh, bueno, zuzendari hazea, haurendik ez? Edo ez? Eh, bai, ez naute bota oendikan, nagoitxilten abe botazzen aute, mañan oendikan ez. <risas> a ver, bota oida, edo relevoa, ah, obe ez, zer. Oida, ba, eitxu, ba, egunen batean. Korreka Bueno, bueno. Bueno, zeiekin zauden, nun zauden, komentatu bizkata, a ver. Ba, ala, gaude hemen, ontsa bertan gaude. Pues ori, pues samezera va ba, justo el SEA, bisarai una escuela bisarai bai, bisaren un dago gorago. Pues ba, bisaren eskola publikoaren, ba, HHkoen, egoitzaren aurrean. Tamen hartzen dugu lekukoa herriko ikastetzek. Zolo mm -hmm. hartzen dugu eta bueno, o, sosketa egiten da, ta tokatu gatzai guri. Gamonecoi, bai, Gamónica eta baita ere teideko ai. Bai, tabulara, más bien arte de mango dugu, ba horremengo, ba, ba, eh, kilometro a kilometros dira, orduan ba, renteiko kilometroaren, ba, ba bueno, metro hoc, te fatetsi gunak, bai gorda, bueno, tira, furito gato, gato, ore ta, o, gustora, ta, hemen. Has anda por el equipo el que Sandra Biltzenaida, ya gaude me no ve va alguna hola, bueno, bueno, e, seguro va bai hecho. Orduña monetik zuk ze ukartuko duzu lekukoa, ezta? Es ni ni es ni kas ni kas ni kas ni kas ni kas ni kas ni kas ni kas ni kas ni kas ni kas ni kas ni kas ni kas ni kas ni kas ni kas ni kas ni kas eta gero ikasle bat ere bai, eta guraso batek ere bai. Aurreko edizioan? Naiz eh, e, e, e, eta nahezeta, nahezeta leku gutxi euki, ba, nahi dugu pizka bat, eskola bateko, ba, pizka bat, ikaskomunitatea osake batea bai. Vale, Oda, aurre, ba, aurreko edizioan, ja. erabantzen un, lekukoa, ez da? Ba, eman lezon, oi bai. Oia, egon Igual etzen lehen egin, bai, bai. Lehenengo aldia izan, ba, zale. Bai, or, bai, orduan nintzen gura zoa. Uh -huh. Baina, zo, papelak aldatzen dira, batutan zera gura zoa, beste batutan zera beste batutan zera andereinua. Orduan, ba bueno, edo ikaslea, bai, orduan, bai, bueno. Nainian, bai, bueno, bueno, dut, ba bueno. Aldatzen denainian, ba bueno. Baina, pentsatzen dut, ilusio or... berdinarekin ere, eh, eh, aurten ere, emendikan eh, korrituko baduzu ere, eh, ilusio natuta ongo zarela. Bai, bai, ome, beti da. Neiko gustu corrikan, ba, hola, lekuko apatek duna, ilusi hori de la, hola, de de nona, eso da neiko gustu. Corrika ikitzen un gende gustiak. Eh, dago un gende eta. pixka bat hori, hori neiko gustu hor magia hori denontzako nontza berdina de la. Eaia da corri lekuko eramatenuna, daukala la plus antzeko bat. Baño, نيكola tengo una jente de gustea berdin berdin juten, eta emocionatuta bai, bai, gogoarekin ta korrika delako ta bi urre bengertatzen dena da, da pixka bat. Ba no, Nikola sentitzen du gutinez, gutinez eh? da momentu bat oso oso magikoa eta oso oso polita, eh, eta hori gaina hori ikustea, eh? Zeta, Jorge, ese Irúnetik atera pasaden aiparraldetik eta nafarrota dela gustada de pasaden ore alguna segun hori o da euskaren aldeko ze hori dela, bueno, oi, sentimendu hori horcheda o oh, bai, era manera de seramano, da bai. Talik mm -hmm. gustelañan banatzearen adez oso importante dela, eh? o de gente asco que la maten duta, da leisamardu, o du, Ba, bai, bai. Xo, no, bueno, eta ez zakiki gertu dituzu alkarte tetatzeko Leto jarreko bea jarreko isotan era bakia, ba, Ezagutzen esa hoztendu gozu ezena dago justo bere hecha astiantado, ka que esto bere Lucia, berea hecha tiene la matando elako corre le da buru eskolako e, langilea landeia, la matona, oda irakate, bai. Horto, ba, venga, hala, bat ezo beraik, vale? Eta musu bat, eh? Ezkerrik asko esara, musu handia bat eta ondo pasa. Orra, sube, vale. A ver, kaixo? Aiolel. Kaixo, gaixo, gaun. Kaixo, gaun. Gabon. Bueno, ocho gatik badakigu uste dut badakigula zein zaren benetate, <laughs> aurpegia jartzen dizugula Bye. eta bueno, eskertzen dizugu ere e, telefonoa hartu izanag gureken, ba bueno, pues tarte txo ate batean hitz egiteko. Ba, ba ba, milesker ilo txatu anago, baina eskertzen da horrelako zuzeneko programa noski. Bueno, a ber, ez lo txatu, a ber etxearen azpian bat zaude hor, e, hau zoan, etxearen jokatzen dezube, no ez? O sea, etxeko zapatietan zaudea? A do, ber, aspaldi do. da <risa> ez, aspaldi da nahizela hemen bizi eta, eta bueno, ba, honek kristone hori txapenak ekartzeizkit ja, e, badia ba, mabosturte nahizela hemen bizi baina negia da nerea urtsaro guztia hemen pasadetela eta, bueno, ikusi zinunean, ba, ba, justu ikastetxeak, gure ikastetxeak hartu hemen lekukoa esan unho, ba, ze, ez dakit, ba, irutu zitzaidan zerbait bai berezia. Mm -hmm. Noski baiet, zortuan, um, ba, pentsatzen dut, bai, ilusionatuta, baina naldi berean ere urduri, gongo zarela, ez da? Ba, iunkitutan, nago, mm. ba, niretzako beti korrika izan da zer bai, e, berezia, eta, bueno, ba, Neretzako hizkuntza ba euskera familian berreskuratu izana beti mugitu nau barrutikan eta bueno, eta korrika, korrika da horren e, ez dakit ikur nagusia nagusi, ja, ez Eba, neretzako berezia da korrika oso oso kutchunada kat Mm -hmm. Ba oso ondo, hainara, 1000 ba, mila, mila esker zure hitzen gatik Hugu e, beintzate lasai utziko zaitugu Eta, bueno, espero dugu momentu berezi hori e, gozatzea Eta, eta bueno, oso ondo pasatzea e, gau honetan Eta besterik gabe, ba mila-mila esker Gero, barkatu, eh? Nolera vale, chobat? ba mila esker Nolera txobat, noraino jumartzea? Noraino No zea? Ba. Horrika iketen. Guk ah, bueno, nik asmoa, asmoa bueno, txeko, eh, metroak gutxi dira eta nere asmoa da ba orain bizi naizen tokiraino iristea, bizi naiz Fanderi parean eta bueno, ba, ba hori horreaino egin naiko nuke. Bueno, baintzat, aldapa berako bidea duzun, eh, balio bazaizu eh, animo bezanimatzeko. Eta o? bero laua, ordu, eh? <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> eta gainera, nik uste tere horrekin ba, kontatzen nun. <risa> <risa> bai, eta gainera, jende, ezagizure herrian, ba, jende ezaguna zagunadago, ba, familiarrak, lagunak, eta bueno, azkendean gero musika, gero ezagitana, olako emozioen e, e, kutsa bat zabaltzen da horre, eta azkenean nik kilometro, kilometro hori, edo kilometro hori, edo egin behar diren metro hori, Eh, pasatzen direla oso azkar orduan eh, ba, bueno, segura eskiritxiko zara fanderiara eta bueno, goguaukuko batzen nire ni pentsatzen dut ere oiartzen ere bai <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> bai, egia da era, mareak eramate matezaitula bai, <laughs> bueno, osondo ba, mila, mila, esker, reinara eta osondo mila, esker, pasa. mila, esker, biko te. venga, graupe, animo asko muso bat, muso handi bat muchu ondibat, bai, aio, <laughs> Ay, aio osondo, osondo Bueno, etxe ondoan, eh, ze gauzak, ze gauzak hori karagarri polita izanbarko litzateke, eh e, Bizizaren tokiaren ondoan, eta hor hasi eta bukatu bueno, zure haurtzarua biziz, bizizaren dezun tokitikana haxi eta orain e, gaur egun bizizaren tokiraino iritsi uh -huh. ba, Bizi zikloa edo ez aki nola erditu, bueno Baia bueno, baitu, ze bizia da, bai, azkotariko, oka, alokola, ba, egia da azkotariko o, ba, ba ezaki, ba, berak izan, bueno, emozioak, sentimenduak, eh, dago, bueno, euskararen aldeko ekimen honetan. E, euskararen alde egia da ba bueno gustatuko litzai ere korrikak daukan e, indar hori edo indarre erakustaldi hori ere gero praktikan eta eh mingañan eh gure mingañetan ere islatzea baino eh bueno, bagoaz poliki poliki eta aeka ere badoa poliki poliki nikuzte urtetik urtera Geroz eta hobeto eta, eta bueno, badakizu, e, euskararen aldeko ekimena da, baina baita areaeka euskaltegia eh euskaltegiei ere diruzte laguntzeko ekimena dela eta bueno, beraien lana eskertzeko eskertzeko momentuak ere badirela. Bueno, lagunok eta ta e, eh badiru tienes, ahí va, ve ez a vos sauteteu, ¿es? Usko da? Mhm. Mm Uy, vale, pasa korrika. Pasa idoni banen dago oraindik dik lezorako bidean eta orduan, eh, makinistekin hitzein dugu eta komentatu diegu aurreratzea gure sorpresa bai? Bukerako sorpresa, zebeztela bukatuko genuke irratsaioa ordu bat ater dikin gurutan edo hauskalo Orduan, eh, iruditzen bazaizue, bagen ukanenei eh, gure urrengo sorpresa aurkezteko eh, aizpatu dizue gu pista moduan nazioarteko elkarri zetaba daukagula, ez? Mm -hmm. Eta naziarteko e, elkarrizketa hau da mundu mailan egindako korrika bat. Uh -huh. Eta bertan bizien per, pertsona batekin egindebo elkarrizketa bat. Uh -huh. Hau da ez bakarri bizien den pertsona horrekin. Hango korrika antolatu duen pertsona batekin. Uh -huh. Eta aekako irakaslea den pertsona batekin. Eta a mundu bañan aukera asko daude, eh, Laura? Bai, pos pues aukera asko. Ioango eh, gara, bueno, eh, emendikatera gabe, bueno, emendikatera gabe, bueno, emendikatera tan, hola baita esate, esate, obeto esateko, ba, bueno, eh, bar, eh, zea herrialde katalanetan, eh, eh, madrile, baiadolideen, eh, galizian, eh, parisen, eh, berlinen, boloñan, bueno, toki askotan, herri askotan, italian ere bai, e Korean ere bai, Seulen, Japonian ere bai, Tokion, Indian ere bai, Mumbaien eta e, Ameriketara salto eginda, ba bueno, ipar Ameriketan, ba hemen daukagureno, hemen da dauk, Illinois, Washington, New York, beste toki batzutan ere bai, e, Mexikon eta gero, e, erta Ertamerika, ba, bueno, daukagu, bueno, daukago Nicaragua, Ego Amerikan, Kolombia, Peru, Uruguay, Argentina, Chile, bueno, hainbat eta hainbat. Eta, Karibe aldean. Ai, Karibe aldean! Ze bero, bero gaude, bero gaude, bero zaude. Bero, bero nago urbildu ur naiz eta, Ai. bueno, hortxe daukagu lagun bat. Bai, oso estimatua daukaguna, horretako haikako irakaslea, eh, horretako saltxerua, eta eh, etxepar institutuarekin, Habanan, Kuba Miamol, han Euskara irekasten ari den... Unibertsitatean, hain zuzen. Eh? Euskara, euskal kultura eta literatura, papapapapa, pa, pa, pa, olako izen eh? e, bueno, luze horietako bat, bueno, luzea ez daki den, Vai. baina bueno, Euskara, e, euskal kultura eta literatura, eta bere plaza, lehenago, bera dagoen tokian, Joseba Sarriona india zeguen, eta bueno, bera bera orain dago gure, Borja Arbelaitz. Oixo de. Continua. Guazen exacto makinist audio eta bueno, eta ez dakiten horrenetare e, bada, e, bai. korrika moztuko genuke jarraitzeko, baina atzerapenekin doan doazenez, lesora sartu da dura minutu pare bat. Hogei minutu inguru daude, elkarrizketa hogei minutu ingurukoa da, hortekangoaz, bai. Bai. Eta esan beharra dago orain txekuan labanan boztor duko atzerapena dagoela, ez dakit Borja entzuten egon gotede, baina entzuten baldima dago, kaixo Borja! Borja! <tipi> Buzi bat! Tepe tapa, tepe tapa, korreka! Tipi tapa, tipi tapa, korreka! Tipi tapa, tipi tapa, korreka! ¡Euskararen alé! ¡Habana alé! ¡Euskararen alé! ¡Eta! Dana, Dariana López-Ultra, iratzedu, irat haz que me comezúa. Uh -huh. Dariana López-Ultra es la persona que escribió el, mens el mensaje oculto en El Testigo, que ha estado durante estos 2.700 kilómetros que hemos recorrido en La Habana, en Cuba, en la puta, pasando de mano a mano. Tipi-tapa, tipi-tapa, co-r-i-ka Tipi-tapa, tipi-tapa, co-r-i-ka A ver si guste, abat Visite ahora en Beguía En la Habana también queremos un mundo diverso Un mundo lleno Por más co en la Habana Gora, Euskal Herria, Habana, estamos juntos Gora, esta co gora co-r-i-ka Tipi-tapa, Bueno, bueno, bueno, entzun degu euskara Abanaan no, okuban, non da Laura, non da bai, zentu dugu? Nik uste eta abanaan esan dute. Bai, ez, azentu hori ezakite, xotikoa <laughs> dute zaidu, <laughs> bai? <laughs> baina baitare, ahots bat nahiko ezaguna. Oso ezaguna. Bai, ez? Oso ezaguna eta oso maitatua ba gure artean. Eta huar zoalde eta ia, atrebituko naiz zezatea mundu mailan ere, bai. <laughs> e, bai. Bai, bai, bai, bai, bai, gainean mundiala dea pertsena jau, ez. <laughs> Nozio bai, ez. E, e, <laughs> borja, borja harbelaitz. Cubaco atxaldea, <risa> <risa> <risa> <risa> Ya tú sabes. <risa> bueno, bueno. Eta kita aqui peime edo aimenta tu ha sentira en sentiera pues en er, er. <gülüyor> <gül> bueno billetatik ikuztet ere dago hor baina bueno gu beintzat osea sentiera zi seguro porque guk maite ezaitu er, eta hau ez da hau benetan eh, da eta oh, faltan oh, oh, oh, bota ere bai kuban zaudelako bain zuzen habanan eh certa naiz sí, ea ha? borja hori oh, da ba justu pa tema tema pa venderatu eh bueno bat lagunek entzasen bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate eta bakien eta hori ez baliogabe yonetuko sibor katakelo animaboka aban nabiel uman eta eta eta da 10 meses horretan horregi un berun un universitatean arribo ispera taldea euskal kulturalako eskola germaten eta pari institutuaren gilitarte para que bueno, jaingo duzuenak bat eta euskal institutuak edo sustas preguntuanak ba munduan universitatean berro gaine gurutan edo ba intuetan euskara eh, eta euskalkulturako eskola gero euskara eh, eh, eh, eh? eta euskalkultura funtoko eskola ematen emapen ditu gune eta hori hemen zenbait labena Hain zuzen ere, bigarren ikasturute bueno, da duzu. Hore bai? Mai aztean ja bi hurte, ungo eh, ditu, eh, uh, lenen gozutan uh, ikasteletik, eta uh, isketa. Dere gino retanak, bai? Oso, no. Ta zema jende da hoa en Euskara ikasten? Nein dukena baino gutxe honi. Hala, ere bada, bai? No, gantxente yekongetan adibidez, ikastari ematen ditut, eh, euskera bat, euskera bi, baina, bueno, en fin, eh, euskera 0,5, eskando zau, ditekela, bigarren <laughs> ikasturute, ikastari. Jo le, ez bada deitate de bat ba justu de euskalkultura de de kultura deuskal herriaren propaganda eta politikien kultura berde pagari kulturaena, be euskal herria zerden eta ez no laku ta baja Eta gustira ba utzi gora bera 21 batika. Uztik, bueno, kama le. Mhm. ora ez gaiere Zenei taldea ondia kera fekzi asko guztan. No, no, Baina bueno, gaita no, bostere no, no. bada, e? Bai, bai, bai, bai. Eta, tira, entzun dugun bezala audiotan korrika antolatu da horra banan, mundu maian ere bai, mm -hmm. hain balekutan bezala. Eta, bueno, zurekin aigen un kontaktatu, ba, kontakteko, ze muzgun zan, ze giroa, ze nolako esperientzia, ze Eh, nola e, no la de Sets, Billy seanto la con sanse raro, ¿va? Salsetán, Billy sea, Borja. Se raro, ¿va? Vale. No puedo, soy capaz cuando sueta, va a dar que es falso, o sea, más la, mucha propiedad a la Berxia que bueno, el eh la que tal le Egia, egia ere bada, nire funtioa erzela, baca, hemen erzela, baca, eta eskolak enbatea, universitazian. Dola baite, esan ezagun, enbasadore kulturalaren funtioa ere, gutbeten du da, da, e, saiatzen naiz, e, balako, bertelako, ekimenak, ustazen, sustazen, kuban ba, euskal edarria, euska, euskal euska kultura, euskera bera ere ezagutu dezaten. Epa, noski, horrika ba, den momentuan, eta jakin da e, munduko beste ameik abazterretan ere, korrika antolatu dituzte da guenmenetinen kutsiago izango uh -huh. eta korrika egin beno pasadella nipatean, abate, urbai eh? zen bagarren korrika alabanan Borja, lehenengoa? Ez, eta lehenengoa eh, ah. ba, nire dakidala eh? nire ezaz bainoski eta eranera aurrekoan egin eh, katzen aritu gintzen eta bueno Badakit zuen nean Euskal Herrian horretan gomendago har baldeagoa aiekako irakapure leinstalpa haiko ki paidoala ba en, an, ten, bono, noa, kazle, latar, dalaba, Amerika korrika kolapdera ba ne izan gen ere lehenengo korrika dela en gezu oraintze gogoratzen ari nei bigarren korrika duola Euskadotik kanpo do La España bueno igual dio eh ja tra antolatzen antolatzen loski berremo korrika daukat Eta badakit e, lehenago ere, korrikak egiago entolatu idela aban. Egon, ningu entopatzaak itte badakituen, e, ni bairo lehenago izan zen beste irakurue bat, lagunet esaten duetan bezala nire tenoderoa izan zen, ba, joha ikustu, joha sebazazio menn eta gara mm -hmm. bairo kanetan ere korrikak entolatu dugu dituzten de estar de estar ustedes, mala y mala hoja escolar comunitaria va, el erakunde va, la organización zonal de diligencia bueno, <deltaFiña> bueno, bueno, está, en curiosidades es aquí eh. <risas> bueno, bueno, <daughter> te <incomplete>, <przeddess uwagę> Bueno, va la, ¿verdad? ¿eh? a acabar y además bueno, en el ha comunidad de momento en tane spain un día eh malaona pues por ello pues va a haber oficial porque padre por parte que está aure el conduto laco en digo padre cuatro el nire irakur olebatzu va ere arrra politiko politiko es parte vamos no cubana eh era bakirutan o cuban bit era bakirutan espangem batuk pues bueno du esto parte eta eh tamalev ni bueno Nik gehiago bildu neglituen, bera, noskin beti ere, nire er burua badapada ez, ablitetak sende behir Baina, aitor behar dugu momentu enten, eh, kuban krisi ekonomiko sozial oso gorra ditu. Eh, nari, garen labeo, hoben kubatarrak ditutu nari dira, yunak baino, eta hartuak baino, Eta ba, eh, pandemia eta eragin eh, oso da praktizan dituz. Baina bueno, oso polita izan zen, oso polita izan zen, eh, korri eginen duen, ez hasi eran, eh, aurrikusiaren duen bezain bezain bezain, eta gure hasi erako elburu ba leko iko kundu oso esanguratzu bat epikariak, eh, la casa de la bombilla berdo ditu con taberna batera, taberna hori eh, eh, euskal, euskal erreko eh eh biportamena eh, da eh, gilen eh a oso onkoa referentala abana ez dagouskal Perez baina bueno eskanburra toro gaukal emikoenada tango taun eta hain justu beste karrera, baratoi bat edo triazpoi bat, ezak itzortzen bueno, gara entzolatua egun hortzen, no, erabaki genuen azken momentuan, beste lehkudaketik jabiatzea, eraztzen zen arakazadeba gubila berdekiz, John Lennon baretetik, eta, bueno, justu, uh -huh. benia, John Lennon estatua bat badago, zate, bat dago, ba, ah, ba, ah, ah, vale. al tarri, al eta, al-gazkiak ba, busi uh -huh. bat dituzte, baina, John Lennon estatua, jarri perkaren petua eta jarri genioen bat, eta hortik ba guerta batenan parkeari baina kaso la casa de onvia goberoa porvenir eta izerudi bat kerno iritzi genuen eta lanak hala buka tenuen euskaldu gen mozuen poso otro batekin eta antzotzaldanda para zuko llamatu proketawa eta ba Eman ba. Oh, Osa, no, habitoiamiento, ondo, ondo. Hortan ba, parkeari vuelta batzuk emanda eta kalen mozketarik etzala beharri zan, eh, ikusleren bat edo, eh, beste, eh, urbiluko zitzaizuen, ez da? Ba, ikusleren bat, baina askoz ere gehiago, ez da, kasualidadat kuket geneki, eh? Baina, kasuadizadez, eh, atoka batzegoen antolatuta, egin horretan parakean, kodun tristor jende pila zegoen, ziozulako jende zau zegoen. Pankartaren atzera! Pankartaren atzera! Eh, bai, ea lekuko aurrera eta pankarta mesedez, bai, gaiuntzako guztiak atzera. Ezan, aldatetak atzegula. Bai, <tutu> ea pankarta aldatuko... Eitero, nen sebeak! Pa, ea, ea, lasai. Pankarta aldaketa egingo dugu. Mesedez, lasai. Lasai, pankarta aldaketa. Lekuko aurrera eta gainotzekoak pankartaren atzera, mesedez. Pankartaren atzera. Eta tiote semeak hemen dauzkago emendatuzkago, gora lekuko hori. Tipi japa, tipi japa, korrika! Tipi japa, tipi japa, korrika! Bater-bater korrika, horrenetan sartze har da, hau bazuek, Dantza, dantza, nauzer da, dantza binen gustaragi diagoa hela, eh hoize! Uta shaida tubek. Gera dantzia de saldo, balditairu saldo. Hortze da, hortze da, ja sta, daia sta. Hemendican, sartuko bidean. Okrez banago, lobatozenaren, bai, er, bai, bai, bai, bai, bai, jazta, jazta, jazta Bai, jazta, ja, Renfe korrekta hortan daude Guri Arranoa Bai, bai, pankartan aldaketa. Hori da, eta guri Arranoa laster ikusiko du hor e, Renfeko biurguna zubiruntz e, e, e, hartzen duteniako uh -huh. Guri Arranoa dako kokatu tartikan, lehenko Arranoa Bueno, esan behar dugu borjarekin Entzuten arizineten el carrizketan mostu egin beharrizandugula Baina, ahorrerago entzuteko aukera izango dugu Momento honetan, korrika horeretara sartzear dagolako ¡Apa, Ipa! ¡Gaise horre no! ¡Borgoneta! ¡Woohoo! ¡Apa! ¡Besioda! ¿Beitu horzo musikakoa? ¡Bito arizo, héroa! ¡Eso da pipa, pipa! berekin Borgoneta sartzen aida Yo diría en nombre nota le Bai. Vaya a ver Bigarren Arranoarekin kontaktatu degun. Bigarren Arranoa. Bai. gua eta norkera mangota bibat komi bino preministar gartu zaindak landu borrokan daudete herriote dagoenagumeia A ver, hemen hau. De... A ver... Ezo, Gabon! Ezo, hey. Gabon! Gabon, Gabon! <risa> A ver... Ara, Lark Plazatik, hipote edizk! Zemos horlete! Osondo! Osondo! Hemen zai, zai gaude! Jende gehiago badare, zai! Udal zainak Opa. jai guztaitugu, ardi urdinak! Aiatzekoak, altzorete! Bai, Bai, ah, laztere ah, gongo daz, ah, duela gucheia pasadute Alfonso Hamaikako kalea Imaginatzen dugu hor motel dugi izan dela eh, Jendetza, corriera. jendetza dago herrian, eh bai, Youtubeko seinara ikusten egia Jendez lepo zuze, inguruan, ze, ze, jendea ikustezu ze, Bai, eh, betondamada jendera, eh, men prezes, ya, saltuka Bai Bai, bai, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ea, ¿Semos ahorita? ¿Demora eso? Sí, sí, sí, sí. a la familia al final! Y aquí está el final de la Alfonso, ¡amaica, gargén, kalean, dadela, así que ahora lo digo bien! ¡Agui, ¡gabas, sin ti ni que! ¡Gaixo! ¡Gaixo! ¡Aupa, típico! ¡Gaixo, típico, típico, típico! ¡Aupa, típico, típico, típico! ¡Aupa, típico, típico, típico, típico, típico! ¡Gaixo, típico, típico, típico, típico! ¡Apa, típico, típico, típico, Ba, hemen txeh, rotondan zai, abe! Ba, hortu ba hortu edita leire, segitua, segura ez dituzu oiuak edat zuten. Ah, bai, badiru di, gustan dudala, iru baiet! Por zirto, txalapartariak bai gertu, edo, nola du hori, txalapartariak? Eee, bai, bai, benig urdando, itxa, abe! Beitu, beitu, beitu! Bai, bai, bai, bai, bai, bai, <tusurra> orren orren txuta, na, ba. bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, Bad o sea. eh, a... <risa> <risa> a ver atzera volta no <risa> berrazoak. <risa> Onondoleide chala parta en sutenari Babe, inminente, baina enti gelditu gibusten. Gertu izango dintu zudia, eh? Ah, behitu, gelditu dia, oh, oh. erori zaili lekuko auzer zure aurrean. Aira, lekuko erori omen da. Bale, bale! Oh, <risa> Listo, jazta. Me katzis? Bueno, bite, oh, konxi, bai, arreba, etako bat. Echala partari, eh, Eta... Eta bere anai bat, ezta? Besi. Eh, Ahi emendambe, literi karean. Literi kareta de leire, ya hor txe, hor txe, biliko dira. Dupati, <tipa> benga lagik uste ditugu! azkartzen <tipa> duak korrikaren lekukua bezala para que todo hoy salga está. Ahí va. Va tos, Bueno, bueno. <risa> <risa> <risa> Gire intsiko zaizu, labo izetanako... Zapira ikan aia Mikel Ugalde eta Pilartxo Laskoagak. Uiii, behi, behi, behi, behi, behi, behi, behi, behi, behi, behi, Mikel Ugalde, Pilartxo Laskoaga, leku kohartzen bat inakauten... Euskararen alde enakolaun ustia guztiagatik. Ahora a dar plaza a ti, que es Gertú la que está en vosotros Claro, claro, la Maldávola tocaste en la taz Sí, le sur y Hola, ¿está todo? A ver, lekuko aldaketa dokate zure ondoan edo. Uh, eso se se de pulche, es. Gendetza, ¿está? Suposatzen da igual sotri o ansotri. ¿Cómo dices? Entonces zakas. O ansotri. Está gendia, está gendia, vendicanare da vale. Ansotri. Triatlo ya. Triatlo. O santidad. Uztieto horregatikon jarri dituzketela iru aldapa horiek <laughs> igotzeko. Sasoia dugu direlako Bai Ba gero Sasoia dugu Deno, ikusten ditut Haia ma, zeba <laughs> <laughs> Gaztela neaz izketan, eh? No? <laughs> ez ez, borregieta atajo aiten, eh? <laughs> <risa> bueno, igual batzuk ere ingo dute. Hortik Morrongiletatik Kontikara, Kontikako claro, no, al ala <risa> garaiko. Se ha roto nada, <risa> eh, se ha eh Ostras, vaya gente, gente. Ya tore, ta, ta, ge ta, tu, ta eh? venga gente, ta gente, ze ondo. Ondo. Beres da kuka eh sartu da, ez? Eh berango aldatapeta gara. Bai, bai, agoruntzadoa, ja irugarrenan hongo dia. Ondo, ondo, Bueno, ba, Rano, ba, nada, gu jarraitzen dugu e, interneteko zuz, e, zuzeneko konexioa Laster kontaktatuko dugu beraungo Arranoarekin eta duitzen bat zaizu berriro kontaktatzen dugu zurekin pontikako errotondatikan hortigan. Oshando. Eh, entra trampa i desak ezu, eh. A ver qué hago na isto. Pues seguir. Oshando. Que tal, gamgiatorriarra no. Amparrano. Yapa. arte. Arte. Ya Ti pita mati, pita pa, pa agora. Al la pagorata. Era... Es que Brito se llena al Quiero la isin. Quiero la isin. A Estile ematen etzeukatela e, e, e, tokirik, es idazteko dena, ¿es? So ah, pues bai, bazukate. O asotria, quiero <risa> la isi <risa> al día. Ba estudira, ur pasaia antxo bezela, ¿es? Zaudez <risa> <risa> <Oida, vai. risa> zute pasaia antxo dela pasaia dana? Pues es, es. pasaia osollo, pasaia. <risa> pasaia antxo izan, pasaia kausaia bere garaian. Hola, saludtengero. Bueno. bueno, pues quiero laia que o isi Eta, mm -hmm. lastean, errenkoa, errenkoa alde Bueno, bueno, bueno, bueno, beran aldera, hor eh, Bosteo metroez, eh? baina, bueno, ilurion metroko aldapak Beitu ikuste nahi geha Jendeta eh, nago Haur, eh, zea, eh, hor eh, gatxo, zea, aurraren karritoarekin eh, mm -hmm. Jende aldapagora E ikusi motorra jardiotera hori trampa da motorra jartzea aurraren zeari, eh karrituari. Espero dugu eguzki e plaka gizatea, ze bestela Kriston Kiratza aterako luke tugu escapetikan. Eta, no, recaletikan, laster biterita berenak hartuko du. Eta hon dago tipitapa tipitapa ba, beraunetikan. <giratxas> eta biterita berne, zertudo horrengonetan egon. <giratxas> Eta hita berna Eta hita berna erena Eta hita berna Eta hita berna Bueno, bueno, Galcharagorda Tik, Beraunera, le no se han degu, Berangu Aldapak, claro, Berangu baina aurrez Galcharagorda dago. Oh. Calle Parque eta bueno, eh Hernio Parque, Poliquerol de Grañón, está. Eh, bueno, Horti Gora i go dira, eh Mangute, de Mangun Bai, ba de ya, está. No cau siempre el teléfono arem bestaldean. Bai. Hemen ah, garrano agoi goialdean, goialdeko arranoa. Oso, Oso no, arrano, vitu pues eh, baukagu eh, kokapenaren berriak eh Non sabete, non, pues, non non dao corriga, bena. Bein. Eh, beraunera pasatzen. Don, don, don, don, don, don, eh, don, don, justo orain I oke ok, les Pizine eta Igeri Lokoetarako aldapa igotzen ariko litzateke, nire, bueno... Hena e, ikusten ari garenaren arabera. Atzeraparen ekin ikusten ari geha, e, zera, YouTube kanaletatik. Baina ja hor gertu da egongo dia, ja, Igeri Lokoetatik gertu. Hor oh, sondo. Hortikan hor hartuko dute Aterpe Inmobiliariako eke lekukoa. Eh, eh, eh, ne zantzaten zintirik egin ez da publizitatea dik egiten. Ah, bueno, ya, baina, ja, bueno, hemen... Gure eh, sorpresa errakule, nengualdia izan da, ikusi duguna, hau, da gola, hemen, o sea, dakit. <risa> eh, claro, usted, le, le ez dakit... E, eh, claro, nik uste, lekukoa, ez dakit, espero det, eh, ez espekulatzea lekukoarekin... Bueno, le alare, eh. ikusi gozen uten leson lobatoko egin mandutela lekukoa, ez da...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 eh subiría mañana. Bueno, baito, baito, ya. Eh, hemen, diferiduan, bueno, eh en diferido subiré como acá pero. a, este, a ver. Pero está porque Orcic Vera, es. Eh? <risa> claro, Orcic Vera o Orange Eroski. Ahí ezin de agu markak ezan. Eh, ah. comercial Batera, ese eh, chico día, ha roto, <risa> no, no, anda, bueno, <vera> unen. Oi, se, eh, ya, ya Hombre, bye, bye. Ahí sualzara borde ir ideas sea un día dan. <risa> Galtzaraborda zeiztpir, galtzaraborda bo xiru, galtzaraborda parque, galtzaraborda parque, urdabur, zenba parque daude Betu, Eta dena, dena, pres dagoia, ben, ben dagoia, vamos, urduri gaudeia, ba, ez dekin zen zen Galdera bat, e, proba hau egitea gatik, korrikan parte hartzeagatik gatik e, gimnasia klasea ganditzen dut eia isofacto edo nola da, haurei? Gimnasia, matematika, euskera eta, bueno, eh? e, eta plastik ere bai Konbalidatota daude ez? Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai. Bueno, alta al al pavera no tardilla. Jarames, adi eta prest, zeren ya está, dira ya, la Segnatzmodo nadie Ba, ya va a todos, Duanilla, uteso de sonido ambiente, tanilla de trastos que ya vengo, ¿vale? O sea, ando a mí, a mí Venga, opa. Bueno, opa de. Data. <risa> <risa> <risa> de de manta tatus doia giroan jarreko aitula agiroa giroko soinua jarriko digula Mono vaya jisten ardira hor beraundik txoftikara Vale vale algo bonito en castellano pau pau pau Pega ahora le guitarra eta mesedo oski guztiak Eta auka furgoneteroak, zeletxe, eta auka idoya. E Idoia e e arberatzen tute nairea. A ber, e Mercedes, ikartzen usteak usteak usteetuta pankartaren azera. E Lekuko na maleak aurrera. Eta ikartzen tuteak, antara, ana eta lazne. La Ila kartea, ama eta ikartzea. Oben, dice iko naitzute nairea, gamon Eta euskalaz, eta euskalazatik! Dipitapa, dipitapa! Dipitapa, dipitapa! Dipitapa, dipitapa! Oh, Ena da, opa egnara! Bueno, bera hongo alda pa jeisten hongo dira Dibitaba, Eta dibidaba, agian da momentua kontaktatzeko gure beste Arranoarekin, eh, Pontika Biliburgunean eh, dagoen Arranoarekin Eta ja, bigarren aldian sartuko da horretako zentroruntz eh, Korrika, eh, aurten, bueno, hauzo batzuk pixkat kanpo beratu dira, eh, bueno, Gaztaño, Agustina, Zamaluide Baina, bai, ba, ba kontaktua, bai, arrano, arrano, arrano! Eben migo miratu, berezi ditut! Aba! Arruti, aizpak ditut hemen! Haiba! Gota piño, eh, zemaruz! Ge mitzio lehiaketako hilabaz diak, ez dugu komentatu! Amaia animatu da! Ba, jone, oinez aldegin! Agur, du behintzat? Amaia ere bai animatu iso? Zintzelik, ratia, haupa zuek. Haupa, Joneta, bai haupa, gaitza, haupa, no. rutitza. Abre, betat, betat, betat, e? Abre, que soketan nahi nahi zela? Amaia <risa> animatu, eh? Zemuz kau sentxasi joa irabaztea, irunak tean irabazteak. Bues, <risa> bueno, betit posa onditeak, izate jablako oh, kontuke bai, eh? Baita oh, oh, oh, oh, oh, posa ondienaz, sosketa zeintzan, asaldu zueten ian. <risa> <risa> bueno, bueno, pues, emoz zilam ditu. Agri gatu nik, akla, tudo dala sí. amaia eroti ez dala familia Se <risa> urare <risa> <Sí>, <risa> <risa> Hemen arketsako kontzuakin postalde pues, talde laguntza laskotela eh, inauteritan beti laguntzen da oke lana garen dago irune bai gure ondoan da kupalupa kupalupa Esa familia, es que es de Tongo <risa> <risa> Bueno, me vengo de chai, eh, ¿Se sí, eh? sí, bueno, a... ¿no? bueno, ha Ahora ve yo estaré esta rana, esta rana me he dado <risa> de bai A ver, de gente lao, eh Ya, a un gente que llevat Que llena trampa en de eh Pero me te pasa a ver, Trampa indezu dela gehienok, beraunetik ez zera, dela pasa gehienok, eh? <gülüyor> ez es que beraunen atzego esagaldu gure, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Oh, bueno, oh, bueno oh, venga, ode, eh... Vale, bueno, eh, fontíjate... Hati... ...ya eres, me han dado, ¿sabes? Eh, Ustedes, a ver, píscate, retardo harekínicu usted en ella, eh, De internet, baña, sí, baña, so baña. So va, so eh. Vaya, os suerte lo yo no sé, usted, txia, ¿cómo es ¡Opa, Joanes, furionak! ¡Mua! Y yo no te eh. Va. Va. ¡Opa, vaya, vaya, vaya, ¡a, vaya! ¡A, vaya! ¡Uy, amiguito, ¡Opa, vaya! ¡Pertidazo! Bueno, para y poli, a Joanes, entzad, va, Aiz, ona! Bueno, ja, ya... <risa> laster dakazute hor gertu... Venga, atako etxoa guarrantzi Venga, bai! hori da! Venga, atako etxoa guarrantzi bat! Venga, Bai, <risa> <risa> bai, ba, ba, <risa> gero... <risa> onea tortzean, e, e erakutxeak azkia. Baina, kontuz, basura kamilea datxela. <risa> Baina... Kontutan hartu lehentasunan dela lekuko hartzea ez argazkia ateratzea. Ez egin eneko goierri bat. Ba, dale, pasatzen dala ka zuz lekuko hartu gabe, geratzen zarela, eh? Abi egon. Eneko gaiakeriik esgurrai. Hai kendegi egia giduago, ez ez zer zuten Aurten hartuko te zuen berak Donostin. Ba, nikuste berri pasa zaiona, eh, chapa, eh. Agian ikasio zerbait. Eskalo. Bueno, Arranos, ¿eh? Pasadena ahí da, ¿eh? Gertu da gazuteo, daude? Ba, eh, ba, ya que dice, ven, huban soñado, pero se vea pasadena, eh Ah, bai, es que gui, ikusten ahí gane... Ba, seluzea, denaldapauri Ikusten ahí gane, ahora en, ahora en, ahora en, ahora en parking, en horcate, la barmike leiria estén, eh Leire, Adiz, eh... ¡Ah, va, va, va! ¡Vaya, va, va! ¡Balator, balator! ¡Balator! ¡Volta, llora! ¡Pasada! ¡Pasada, junto ahora en, zaborran camion ya! ¡Zaborrarica, bale, vale! <risa> eh, te, oimai, mai, bada zure buru furgoia que repica pena es aquí ni que se prueba tu me hinchas nunca ¿Sí? estaré con ti caco, beco y rotondara irichirira! ya está para todos M9 jajajajaj ay ama bueno, bueno, yo soy bien tanto Lorexoak dagite gusten hizo bai. Bueno, igual hartuko zuten lekukoa ja, guk hemen beintzak. Ba, orainen zuten saituztet, mai. Hartu aldute lekukoa arrutitarrek. Mm. Ba, oraintxe gertan, justu! Aupa joanez, aupa joanez, aupa arkaitza! Aupa korrika, gora euskara! Arrutitan <laughs> ganoz <erranos> giraiet! Horretako <laughs> klasikoak! <laughs> <laughs> Klasiko, eta hori arrizkoak, <laughs> eta hori arrezkoak! Horako tabernak, eta horako tabernariak herrietan! Fenomenal, <risa> no riyak. No, no es que vaya <risa> Ay, ama, qué bueno, qué bueno, oye, A ver, apúyate que le hice me. <risa> Otra con máquina. Vestela, <¿no? risa> de ganyet Bueno, familia, ni hechikonais, se ven y rati ondoan, bueno, ondozko errotondara, eta ortika elkomentatu uh -huh. kuei suetzeri kustede ten, dai? Oiz ondo? Irati bueno, ingertu pago cerota, venga, al, que, ala, buka, kutikati, nir, rati, ergo konais? ondo? Jale, oiz mi kustikoga. Oiz eta gurguen urreko agarroaren kukoreta tuko Zindarren testak gustatzen dut. Aizkari nagusiak, aizkari nagusiak eta elmaten jarraitzen dutue. Eta harrien maintenance duten. Auzua dio zik datzak egin die Bona Rano. Arrano, Arrano, bate dobi edo ezak izan bagarrena Arrano, laro geita zeitz Arrano, laro geita zeitz, emoduz eh, Bona, baina baina, Riko Plata, nego gara pixka, zempre akuntur dendan, telebizta bat egola, kotillatzen, bera ungoitikako irudiak Eta hemen Plata dago bete betia Bete-betea, ba, adiz eiriztea regungo dira, ya irudiak ikusten dira biztatatak? Kampaia jote nazi dira, ez dakit maiuka dekin edo nola baina zer oten zuten dira, baina jendeak eilegi, izte izten dago jaziz iztut argi urdin batzuk ikusten, eta ren fetik bizi giletara biztideguna e, ikan agarria irudituzta, ez, ez izten unko horrek egin, adako jende huelde ateon, Eh, azken tramorarte, ez zirizan degura, korrika hain, imagina ez eta ikusiko ez uh -huh. Bai bueno, Eta hemen, oraini, saiatuko gara ikustetzeo zer? Bai, egia da, bai, bueno, guk hemen ikusten dugunaren da, arabera pasada bada Jendetza dago esan duzu bezela Eta laizte erre egongo dira, eh, arra non laro gaita zai Furgoneta, erriko plazan dago, nezkero, zonikako furgoneta Vale. Daiko chico de gustarte, eta iamona ez diztu bete a Roingo Saulo de Cuko indio eta irati le Cuko ikustea de Igoștea. Pues ando basegi orduan izango 두고 zurekin edo korrika egin berduzu. Eh, ente, ikusterai nei tia proneta kapitalia eta lasazen, con fruitia, Kapejoza, jenea bengalak Uhum. Eta esan dakoan, ez dute ez eskei, e, jarri musikita eta baidatu de patxot segituan Vale, oso dota, ba, izaino dugu, mui saundi bat eta oso ondo pasa? Bi minututan eman patxu egia ezute Bai, bale, ados Ez <tose> mostu, ez <es> mostu <tose> Arrui, Arro erri, korrika! Duintasuna elkarte haren izenean, Maria eta Mari Carmen! Maria eta Mari Carmen, lekuko edamaniak! Duintasua elkarte... Maria eta Mari Carmen! Tú indas un el cárter en Ixeneán. Váctor, váctor. ¡Yo! ¡Vai! Es que aquí, ¿qué le haremos que nos ha hecho un a ingo tarte, ¿hortan? Vale, vai. Vale. Vale, vale, vale. Vai, vale. Vale, aquí, voilà. ¿quién nos... Vale, barcate. En... ¡Barcate <troll disputes> la relación de la Zerra, Zerra, Zerra, Zerra! Ben haude, ben haude! Bai! Ben haude! Irratiaren azpiko errotan dan, lekuko hartzeko prest! Txalapa atariak, bengengo ere bai! Eta ben lauzkago! Iriztena idea, iriztena Go gaitko boskide daude lekuko hartzeko Hau pai gozatorrengai merea eta irati ema pasa dietete le cuco a cucai danza talek ei eta bueno bueno o eh, o jako asambladako en sea ikurras eh, gordetzen jaxanefilla verdad vaya mal bueno fanderi arunzoar korrika ¡Está eh, bueno bueno bueno! ¡Cerdado! gente asco ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Momento! ¡Ea no habrá años y estén bien! ¡Seguro que hay que volver a la escuela! ¡Esto es la escuela de la escuela! ¡Güe, bestia raro! ¡Equén es la escuela! ¡Mien! ¡Caise! ¡Mien! ¡Esto es la Hacemos funda, hacemos funda. No, pero vas. Ahí, quiero la, quiero la, nekatua zo bete. Es que da beste amar, lo que tengo yo. Ahora enarmen de chiar Vale, vale, vale, oso ondo. Bueno, labunoa, pues en en zuztet, en bere garaiko manifak, genda korrika ertzain aurrean daude ai ama sipayoitzatzen oie cine de la de la Coesan de la Coesan eta bueno lasterigo konaitse iratirunch uh -huh. eh jaraituko dago entzuten borjar balaitzen elkarrez eta hori abanatikan Eta, bueno... Eh, borja Ruelaitz, ez da sobrebalorau. Bueno. Arturauetan, ya, barkatu, abeer! Sí, sí, sí. Eskintezkian que, es, es es es que beste, minutu eh. eman, komunikabilizak. Esan behar egu berekarrizketa erdila moztu dugu, ez zera ah, detorri delako jarri egu, eta bere alat gori karitxiz egu. Horun ah, dugu borja dintzuten, eta brain, espuela bat hartuko dugu irratian, eta gero espuela batzuk horretan, zentruan, bai? No. ¡Ay, Pandela, la vagalude! Bueno, ah, sin círculo. Eh, ¡Oranche y ratiraguas! ¡Va, veis! ¡Oson dos millas, milla, era rano! ¡Orañarte! ¡Orañarte! <tose> ¡Gaste, <tose> Gustío! ¡Onguíe, sarete, corricará! ¡Vaña, batu, saite, este, rano! ¡Pancartare, nacerá! Eta 9 kilometro honek, zenetan, egine asako dizuen. Hora hitela, ordubete jakitot, nire anaian, lehkupo alamako zuena. Nortetan nire anaian, zurigen izeneaz. Ose, <gurra> <gurra> <gurra> <gurra> <gurra> <gurra> eta hau etxen iran kontatu. Aupa Joanka, aupa Miquel, aupa Naroa. Eta eskorrik askoan zurigen. Eta hau pasien, hori dakagula, Eremanen estugu uno. Apo Juanka. Yeah, no Nekia faltada. Ea ezkoen urtekoan 10 beste urteetan ateratzen atera. Ez zaitez dikusia ziera si naupanturi zu. Jakitza zu. Euskarak sekulakoa. Euskararen hizkiera eskerra emanen dizu egula. Ze burinen cheku Sumatu dugu. Iro lehinkarte uskandun zenari zaritek. Eutxi horri. Eutxi horri. Eutxi horri hau paztuek, zuek. Venga, txipi japa, txipi japa. Txipi japa, txipi japa. Indarra bukati zaizkiu. Aparereta, venga, txipi japa, txipi japa. Arroa. Espezialistak Erriko, e musika Banda, delgardian Izenian, Aikari eta Iker Eta instrumentuak Gaukoan instrumentuak Instrumentuak Gara dekukori, gara, gara Gortatu momentuak Dipita bat dipita mativita, hacemos ¿eh? dos arranok. No, Bueno, no. amor y eh, renfética morronita de arte. Eh, ezin ese sinula corre que agi ni asin sian está oyes Joan, o sea, malea bat batera bater dizuni cara ditu zait. De, ez dut esango korrika gende pero va bai ido que osen txagia, o lepo, hola. Igual evides tu agoa el gatik. Eta bigarren tramo hau engoa zaber bai, ya badagoa, oso oso polita izan da gainera, jode. Ikustean aiara, ui, naiara. erea ainda irati hartzea lekukoa, ekukoa, ba, jode. Tse poza zera maten, ta gero Betikoa, eze eh, furgonetako itzoi egde zeloreak gotazen dizkioten Baina dela bihurt, Borja eta Idoia arroela itzegartu ez betenean bezala lekuko Entzuten zenien furgonetatikan ze gauzak esaten Eta jo, ega soponita da mm. Bueno, aurten, e, al, bueno, alderan baina Idoia e, dago, zegoen, dago furgonetan Bye. Eta... Eta, bueno, guaz ere asko, postu gaitu idoya ere, gainera Bani. beti animatzaia oso aotxa da. Ahotxa ezaitu ditu beria, be, berazan? Bai, bera. e, bai. Guri, ahotxa gatik, e, irubitu ez berazela. Hemen ah, bai. interretein bitartez, da? Bai, eta gero horrerago esan du bere Anaia Joankarra relaitzigo ah, dela orduan, ba, bueno. Anaietako bat. Bale, bale enkajatzen dupen, berazan. <laughs> Pena ezagit, kampaina ezin ez zanoz sonduetzun. Entzuten zano beto urrune, urrunetik, gertutik baino, ze gerturatzen bazeinan herriko plazara, jende okzeon... Marabunda bai eta fiskatu urruntze bazian bai nabaitzen zerun zeozer berezia izan dira diseñaba ni bai ez akit osoondo seginduten azkenen ba ni oraindik agnax goiko kaletik igo naiz irretira bale <risa> kampaña entzun ditut eta ui no, bai, ordularia no, oiratuta talerden gutxi ja, dian digo ai ba la orden Lucena o Loistia o es de que no la Hombre a tera pena de Kinetori de Enes eh valiste que habían coincido la orden Horrekin, es de aquí. A veces da se se empela cultura de Zacate Norte Televistan, va a ver E correca Streamy ta Or Cristo Maramunta Ganuca, venga ya Gertura tsana asi dia ta Ordun Hurbildu gara plazasara. Eh, nah. eta proeztu egu ere berango irudiak eta ola ikuizteko eta ere lagun batzuk lekuko lehenkuko ari amatenta ola ola, polita polita algei no eh, teknikoa eh, fino-finebilia fino. <risa> emocionantea, ah, bueno, korri eginduzu ere bai, <risa> ez? saiatu sa, <ya> gara <risa> <risa> arrano larrogeita bost, zu korri eginduzu? ez ez es nire larrogeita xiko, nahiz <risa> <risa> Arra, arrano araztu bat dakao, eme bueno, juna <risa> egin bueno... Ascercha, duinki, duinki, ascercha. Se loncho aburuzaren abestiarena, bueno, urte batengatikan, vale. La 85ean loncho aburuzakin. Pues orduan. Vamos que naiz de la mano de Dios, maior. Ni ni que sabaren justu gezin naizela eta ia berela ja gaina etorri zaitzea furgoneta eta ez akitentzun da, eh, iboni egin diote Eh, jakiteko jendeak, kukaitarrek Ez dutela lekukoa Berriro artzen... es Ez, ez dutela artzen lekukoa Dantza egiten, korrika egiten baizik Oyo, oh, pechat... no Pentsaten un, dantza egiten Jungo zirela, eta, eta ez, ta, Korrika egiten, ze raro, eh. Zer behar dantza baitarek horrekarekin dut hartu dut hartu dut Horrein dela bi urte hartu duten eta joan ziren korrekarekin ez duten bide artean kantaren koreografia egiten Ah, behitu Baina bueno. nire galdera da, beti betik beti hartzen du jomaiak, kukaitik Ez, boskide zeuden Ez, beti ikusten dut, bera horregatik Bera baño. zegoen, baina beste da. laukide gehiago zeuden Baina bai. <laughs> Jo maia dantzarias ezbercholaria. Eh bai, uixe. Una pilleta de altoak. Gure historia ko zigunokio jo maia bercholaria dantzan. Ia izan. Anka ditu, eh? Queda, ba, ba. Bueno, eta, eta, eta, eta beste jo maian bertotan. Orduan. <gül> eta beste jo maia bertotan. Oie, argian 1740 garren urte mugarako erronka polita izan daiteke elkartzea biok izan. Auskalo, arrutsenegu. Bueno, bueno, bueno. Bueno, dantzan ditugu. Arrago alzotik e, doa korrika, hoi hartzunen Eta, bueno, e, ezakit zerbait gehiago gehitu behar degun, baina leheno pendiente utzi dugu elkariz eta bat abanatik Hemendik sei ordutara, orain ordu aldaketarekin, bos ordu atzera penarekin, laster sei izango diaberriro Eta ezakit zerbait geitu nahi zute, gehiago? Agua zen bukatzera garrizketa eta pentsatze dugu bidartean jari, bat, Venga, eta, eta, eta horrela hartuko dugu DJ espuelarekin Hilu ta. Mai, e, egitaragoak e, eta ez ditugu komentatuko edo Eske que egitaragoa bueno, giagi, giagi, giagi, giagi da, giagi da. Etzen espuela. Bai, hai pato alde batetik bai. eta Baionakoa. Bai. Es bueno, baile. hemen oreetan esan dugu DJ de Espuela badagola. Uh -huh. bai. Ez es eskofitu espuela de Odireki, oierdia no? Asturias ekuak. Eta <risa> <risa> eta. <risa> Esta da beti azkena Ahorre espuela, azken aurreco espuela, espuelica, espuelilla, espuelón... Bueno, tabiaren, ¿Bai? que nos entendemos, eh. Gorko espuela, luceso, aditeke. Eh. Ok, bye. Susan, vale. Zakinista, eh, música, bye. Hoy aptuco e guitarragua. <risa> A verlas haitzen, dirán, fieles, y ya, or... Hoy aptuco e guitarragua, DJ Landegraun, etalagunak, Egun gudia gaur... Eh... Arritxulon Arritxulon Zekulako wow, tokia, wow. eh Zer martxota, eta gainea, gaur ilargi betea dago Ez da gira, abarkatu eska. Arritxulegin, <risa> hango bordan, ikara, gizan sí, eh? sí, Ez, biegun falta irabarkatu <risa> bueno <risa> Baina nintan gela, behiratu dut <risa> Baina oso arritxu dago Zer gula, polita dago, polita dago Baina, da, joe, jopeta, benetan unen nintan gela behiratu dut Zidamu izango da, no. da iarri betea Esan egiten, mendian ibiltzeko Ez dezutela linterari behar ja, Astro pasibo Hori ilargia dena ba, ba, Bideratuko zaiki uste eh? Menditikan eta basotikan Eta gero, bihar, bayonan e, Badago, ez? Badago saltza, bihar bayonan Eta, bueno, bayonakoa pasatzen dugu, edo, edo uste diogu borjari, eta gero ya Bale, usten diogu uste Venga, Borja, mi amor, bota piñue. Hola, mi amor, ya tú sabes. Oye, a por tu hora de a retocar a Javier el millon, ¿verdad? Esta horte pa vuelta en el parque allí, la casa de la puebliner, es que rácta cecula el tu en Valle del Teban. Esta es un divarte no y dirigir en una la casa de un villagero de la. Pues eskalo gumotuan gogo gogo gozurateko eta protesta zanda platako koilla batzu propetawatu zanda eta plantez e Ormanba, osan sea, no. hawindoiaminto, hondo, hondo. Ormanba bisie prentzatzen oh, den parke, ya. parkeari vuelta batzuk emanda eta Kalen Musketarik etzala beharr izan, eh, Ikusleren bat edo, Banda. eh, beste eh, urrilduko zitzai zuen, ezta? Ba, Ikusleren bat baino asko ere gehiago, ezte kasualidadot guket dgen edie. Eh? Oye, sea, casualidades, eh, azoca va a ser ganando la tuta, eguno eh, recamparquean con un pistol de pillasegón, que es un laco de facasegón, eta mundu gustea, me iran testigo, bueno, marcian oa va. Ara, ara, ara. O sea, te arraio tan eh? Oa, buco rica, bueno, mure bandero, no lapeto, panca, arza, lepuko, o yunja, eta hau begirartzon, bai, xebera beste uste gero parraro hazia azkaru kapak. Ea horrengo uh animatzen dien ikusle hiek, euskaloa, euskaloa. Unbat, nika esperon bait zorra keia agian baten bat edo korrikari ginel horruldu, horruldu.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 Ba nau gain, taute urte robedezia guardia hori, arrapatu egiten duena komunidad de Serprenduena. Ai. ez badi rodi korri egitea gustatzen zuela Eskaldune, bakiji, Baina, alako, ekinza simple bat, bueno, ekinza simple bat ez, nola lortu jaztaken, e, oixen, ba, bat egitea, emozio horiek atalela, eta bat. Bai, simbolikoki esan nahi haundiko ekimena da korrika, eta eta bai, eta banan ere beste hainbat lekutan ere, beste munduko bestea inbat lekutan ere, bai, e, irudiak e, ikusi ditugu. Korrika ospatzen eta e, bueno, eta ondo pasatzen eta e, bueno, Euskarari ere bultzada bat ematen eta bueno, oso postekoa da. Zintzilik irratitik ere jarraituko dugu korrika zuzen zuzenean eta bueno, zurekin ez ezga, esgaude zuzenean, baina bueno, egun horretan modakizu e, borja. Hogeita iruan, 12tik 12erdiak ama arte, 10 Amarretatik 12 ama, <laughs> ama arte, ba bueno, saiatuko garela, ba, zuzenean, eh, ba, bueno, korrikaren berri ematen, gure herritik e, pasatzen ari den bitartean, eta bueno, besterikobe ezakite zerbait e, geitu nahi duzun, eh, hitz batzuk esan nahiko te dituzun. Mikrofona e, zuretzada eta irratiko huinak ere bai. Probestu. <laughs> eh animatuko nai dut orera eta arguztia atera eta kalera calera corri calle gainbate i pu bueno atera ditzea za asteko korrika ikustera baina korrika corrika ikustera hartzen manden animatuko deidera azken kambalseon que has ganado un tengo corri din noio el jefeña but then vahene hala ko indar da kristentro ipeto bat dera ni ipeto y depois pera pera zen Korri egiten dute, ogei metro beste diteko dira, eh. mm -hmm. Eta, bueno, nipai... Eta gite... Olai zazpen, edo, olai men... Muntugaz, mire, aikako, da, ikide... Opa oso polita dela eh, korrika. Denen zaldada korrika. Baina eta berean ere, eromenutza eh, da, Bai. Ba, Naio ni uztea eta urbe osoa haginetan do, bueno, este estres momento haren de, ala perfimenerraldo ja <Gül> antolatzeak <Barkley> eta galdera era berean eskolekin garait eskandegian pandemia ba, bat egiten da. <Gül> bueno, oso oso oso euskarreko puntu puntu a barra eta un zuru bat e, lankide guztiak Eh, Oaz hau leko lancuide guzti eo lezeko ximpela sae kako guzti <risa> ea Eta, eta, e, ba, bueno, eta zuei ere bai, zinti nik erratiko eo eh, lancuide eo lancuide eo lancuide guzti eo Mira, ah. esker, Borja Torra <risa> <risa> Ba, mia, mia, esker, que <risa> Borja <risa> <risa> Esker ikatzko, zurei, aunque erau ematea Ba, e, jore, zure, kriston ba, guretzago, bueno, kriston aukera izan da, da eta ai, oso polita etkarrizketa izatea kristona e, ba, izango da entzutea ere zintzelik irratean eta bueno, zure maitasun guztia eta zure e, goraintziak eta dana ba, e, ba, elaraziko dute, bueno, entzuten baldin badute, baldi baina entzungo dute, baino elaraziko ara, el dugu guguk Eta Eta <risa> noskiu baiet. Eta, bueno, beste, beste las esan, ba, ba, maite zaitugu lapillo bat, eta, <risa> <risa> eta, hoixe eta, bueno, <risa> eta, eta espero zaitugu laia laizter. Udaran ikusten gehiago, bai? Oi xe. No bo, eh, karriko ziko dugu daran, ba, baletetan de noskiu den dola, eh? Baina, bueno, leona, guztaiak guztua, baina, bueno, pa pasako dut. Hemengo u da inzornamitiki ez eta erringo dut, bat iska gatoi. Erri minpintzori, zailanera, hori da bestea. Herri tarteka zartekai eduki dezakeko erri minn jau. Man, korreka gara jauetan. E, Gehiago. E, mm. Erri minn egin zelari da dituen. <laughs> egin bidia ematen diatuen eskaldea herri, <laughs> errikan bizitaren zaretenu eiek. Uh -huh. alako momentu politio eri berbatik berbara bizitzeko privilegioa daukazko uh -huh. edo eh. Bueno, ba Zona Borja, babuxo handi bat eta, na, bakizu, bueno, entzungo ez urratza jazuzenean zuzen Buen morri berria daukagulata eta, eh eta bezalare argazitxo batzuk ere la... bueno, segura askiritziko zaizkizula toki pilo batetik, baina ere gure partetik ere ba, migaliko izkizugu argazitxo batzuk ere Ba, ikusteko, zegirotan ba, gauden, mm -hmm. eh, larun batean. Ego, egin zeketunzia bat, bai, bai, bai, jonki baten sensazioa, lako horrikaren dro, droga behar du, <laughs> e, <laughs> e, eta, <laughs> eta, eta bueno, ezkerrak e, estriminiaren azmatu zuten, eta <laughs> horrek enten dira, mono, e, bu, puntu <laughs> bat klaseak eta ematen, bueno, ni bere kabuz berira, zuriak klaseak amaitzen ditu lanen, ta bete hori bai era weban, klaseak beti astitu korrika sustenian parte cabono, da uh, ikusi ez dago un corre canon dago elora eta egiten dut eta ikarle pato egiten. Pero bueno, beste munduko, eh, eh lekura eta <risa> Bueno, no Borja... Otos <risa> egi, eh... no mucha handi bat! <risa> mucha handi bat, eta... Saindu, <risa> oixe, eta, oiz eztain du... Oiz e... Eta besarka da hundea hundea handi bat. Oiz oh, eztain bat, ere! <mua>! Bi... Iru... Ogeitairu! Arro Herri riko Arro de riko Arro de riko rika... Bagara... Arro herriko rika, arro herriko rika, arro herriko rika, plazara. Arro herri honak u euskararen labunak. Katxeta izerdi, erdi arroxarean eta kalean, bihotza pilpilean, tik-tak-tik-tok, tik-tak-tik-tok, mingainaz, mingaina. esa charra, bayona bucatu godana oh. <risa> bueno arro de rico <risa> ricam arro de Bueno, arra norrikak... Autobusan joan zaitezketen ahi baldin baduzu, eh? Oarzo aldeti... Autobus eta erdi antolatu dala... Hori da, baina nik usteia txartelaia hartzeko aukera. Artuta, egun barko ziren, ja, sangunuk, Bueno, aukera aukazutek, idari jauna sonifero baten gatikan albobatean uzteat, azuek idatzeko aukera autobusa. Baina ondo gidatu mesedez, eh? Edo furgoneta hartzeko erantxebertan oia hartzundik... Oixe. Baitare, Baita. edo... Alokatu zazu emesedez. <laughs> bueno, biar baiona bukaera. Bukaera, korrika bukaera, eta ez dugu haipatu haurtengo onmenduak zeinzuk izan diren, baino bintzat aipatuko dugu, ezta? da? Bai. Bale, ba, azterketak euskaraz kolektiboa izan da haurtengo korrikako onmendua. Izan ere, Ipar Euskal Herrian, dakizuen ez brebeta eta batxoa e, zindute e, bueno, brebeta... Brevetan Lortu zuten, dut, zuten bai, eh? Pasean urtean hori zan, ja, ja. bain baina baxoa ez, horrein dikane euskaraz ezin dute egin, eta hori bueno, da beraien aldarik eta horrekin omendua duan izan da kolektibo hau. Horrekin batera ere esan behar dugu, herrikoa e, dugu landergarrok ere dokumentala egin duela, eta eta bueno, berez kolektibo horren inguruan egin du... E, dokumentala, zehaskako irakasle, ikasle, guraso eta ikasle oien testi gantzekin, orduan, ordu erdiko dokumentala da. Estrainatu zuten jau txaian eta ben, eta bueno, gero nik uste ere erri ere ibili dela dokumental hori aurkezten, horretan ere egon da, eta bueno, baita ere aipatzearen, lan ere herrikoa uh -huh. denez, ba, ba oiz ere aipatu nahi denuke. Nahi Eta gero pues hori egitaragua, bayonakoa eh? Besterik etzegu, bueno, besterik gauza pilo bat igual eh, Itzeginal izango genituzke, baina bueno, Baionako egitaraguarekin bukatuko dugu Venga, gunez gune, lehenko gunez tikan Lehenko gunea edo naiz gunea Apertan, baditugu, janari edari <risa> Trari <risa> izango dugu, komunak eta puntu Bela edo puntu morea uh -huh. Izan goda Egueniko erdubialerden gutxitan ainie dualde. Ah, M ere. Ezahiu zentro dien, eh. Apostuada, señor Fermin Señor Fermin Muruz, Soy feo pero majo. Degar Biga, egunea merkatu gunea zapian sagardoak badestu aho ere bai han alkola edan Diru hartu edutti, ezakitza izango den txampon hori, hartu, eta pixa eta kaka egin. Imaginatzen dut iparaldi da, izango dira komun horiek non kubo badakazu areak. Lehorrak. Eh? Lehorrak. Ah, vale. <laughs> eta txampon hori da, ba, segura eskit dana erosibarko ba, dela, etiketa eskuratzeko. Amaiketan kuskutztu, ordubiak mm. laur den gutxi bilbe di, iruteletan frikun eta bosteletan uh. Bilbao eh, Bilbao? Es Bilbao. Ah, bueno, bueno. bueno, Urrengua, Euskal, es que no la habrá de la eh, Fishing Center, eh, Culinary Center, eh, bueno, Euskal e Instituto Agunea, eh, Gurea Ecarita, eh. eh. Ordún, heme daude, Sardesca ta... Jo, <risa> <risa> <risa> justo peinera, me tenes tu en el aco Bueno, a ver, Sardesca ta... O sea, e gollaracho a kopatxoa, kamiseta, eurozea, e, simboloa, kareta edo espantapajaros, humea, e, humea, ume ume bingo, bombo, bingo, bingo, bombo, bombo loteria, <risa> eta, kikera izan du bezala, kaka eta bueno, eta ben, ze dago, erakusketa, mundu bat korrika, erakusketa eta orma irudia, gero, ordu batetan, zikirikoa, <risa> <Sikiri>. Ordu <Portuma> te <risa> bat Bueno, eta 4an gunean Patxa Plaza. Hemen, esan behar arde baino narrituta nago ze berandura arte egongo diren kontzertuak hemen Bayona, eh? izateko, baino bueno. Ori Ongi dago. Hemen ja gutxitzen doaz simbolitoak eta bakarrikan dago edateko tiketak hartzeko eta VC importante. Eskerak, esker. Ongi dago. Gonegustitan eta komuneraoan. Ongi, ongi. Hori da. Bueno, pues ordubitan Aira Iru, te dicen Zetkin, punkiak auek. ¿Punkiak aedera? No hay. Vos te dicen Tok. Tazpíak etan la orden Nakar. Bederacitat Xepenakunanomotor. Oye, ya, lotan audejene. Aumaikak, la orden guchitan AKTS. Oida, en todo el sarmiento es caldún. Aue que citutes hago Oie, qué tiraorduak. Oie, qué tiraorduak. Horia da o pasai. Quiero lauri, çago da. Quiero no la vuelta que se echera. Quiero Autobusak atxadeko zazpita multatzen badia ber errirunt. No la Nola, da pasir. Cercate horretan nakar. Eta cercatika. Vamos, hostia. Con tanta hartuta, zur autobusa hartzeko ordubetenenago joan barko zara hartzera, zekresto jendetza biliko da hortikan e, hmm. berriz ere, alokan zazue aurrekoan, e, of the record, Borjar berlaitzekin, izketan egun ginen alkarizetagin aurretikan, berak aipatu zigun, dura bi urte, Donostin bukatu zalako rika, eta zerako zipostioa izan zala jendetza e, trafikoa, e, mugitzeko jendea kri, xa, e, berak ezola inoizikusi e, aste e, nahusi batean, orako jendetza eta ni nentzan egon zuke gon silla teni bi urte donosti e, eta estaré eta kontatu dira da dera nagatikan ikara gardi izantsan baina hori chiqueria e, e, dela donosti tabayona txikiagoa da ordun ea no kudeatzen duten olako bueno gero ordu hoietan bai jende gutxi beriko da baina ze de montre ibili e? behar urtika pero ile que puntu aqui neri bai bai bai, bai. Telegram faiatzen badu, hor e, batzuk, komerikak ere bai, esan e, behar dugu, aita hortu behar dugu, gaur esperantza gutzi, gutzi genukala eukala, gure irratxa arranoekin konexioak egiterakoan, normalean telegram erabiltzen hori degulako, eta eskerrak momentuz, auzete dinazionalak ez digula utzi itxi, barkatu, utzi digula egiten, hanoi e, zarte, baina Amerikan baita ere e, salatzea, e, bitzat, e, bueno, ba, zentsura mota hau e, itxi beharrean kanal bat izten dezu medio oso bat e, hau da, bueno, ba, aplikatel kuento eta izten ba dezu e, web horrealde batzuk ezakize konten edukana ez dezu izten interneta ez ba, ez egin berdina hainbat e, erramientekin e, erabiltzen deguna komunikabide batzuk eta bueno, horrekin daukagu azken zazken, bueno azken e, aposta e, aposta Ekinela! <risa> zein da? Ekinela! Zein da, es, eh? Esan ze zerren Vanera porra gila idugon Aipatu de boleno, gen, eh? Azken, agurre, eh? Ez dugu esan, uste? Bai, onan, bai? E, e, bai, bai, baina, eipatu ja? barruan gure apostu zein da apostu batak <risa> Lekuko barruan zeinek idatzi du mezua. Ah, ah migo! Horren apostu egin eh, barruan, abduenok Ah, ah, ah Horren, ezkerretik ezkubira, ezkerrea, nola nahi Eta bakoit, bakoitzak argudiatu behar duz ergatik. Yeah, no, no. Makinistak ere bai pentsatu. Zer hori izinik zarete horre, eh, teknikan arloan. Jarri mikrofona, mesedez. Ez dizut... Ez dizut... Ez, eh, ez indet in eh, irakurri zure... Bueno... Aziko gara postuekin Aziko gara apostuekin Ni nahi, ez ezkerre, ez eskubitik, erditik erditi, wow. ba. Danera apostua Jurgiekiza oh. Willis, Willis Drumoneko kantantia ah. Zergatik Baionatarra, Euskaraen apostua egin dute betidanik Eta oz guapua da Eta <risa> jazta? <risa> ba, Jurgiekiza, hori <risa> danea apostua <risa> Eta ez du baliogu Willis Drumonek utzi duela taldea, adibidez? Ez hori guazait Hori ah, vale. oh, danea apostua oh. Vale Bueno, venga, ba, neria, pues neria itxaro borda eh, Itxaro borda, zergatik, ba, mm, ba angoa delako, poeta, idaz, lehoroar eh, eh, maravillosoa delako Eta baita ere merezidu lako. uste dut, ez dakit mm -hmm. e, e, Eta oso guapa da lako <risa> <risa> Ez itxaro bordan, eh? Ez itxaro bordan Eta <risa> peran dixoiteza jo mm -hmm. Oraiz ez zu, Adoni? <risa> Askerгез aqui. Tezak atidei zenek idatzikozun, baina nere jestelusiongoliake. Eh? Ni beti niko echar, jaoko eta, eh? ¿vale? Niko echar beti gure taldea. Aia full, eh? Betiko, dakizu, eh, kotxeko kasetean beti niko echar. <risa> Imaginatze du zure ekitzen dutela lekuko ateratzen dute leku mesura ta hartzen du orletran ditan. Apa, <risa> apa. Apa, apa. Yehey. Bueno, beste bat aipatuko doet. Errobit aldea bueltatzeko tan dago Aie du alde Aie honde alde, kabaio oran del Ordu, Aie du alde eta berekidea errobikoa Gaina errobi erreka Adur Ibaiarekin baitare Juntatzen dela baionan Itxasoruntz juteko Zer polita geratuko litzateke Olako eh, espresio eh, Akuit-akuistikoa Ur, Urezko bidez <risa> <O>, Oruztene Eta <risa> gero mezu Errobitarrekin Mezu horrekin txingel badateako dute <risa> ba. Eta horreko korrekako abestiare bai Ordundakago Errobi Itxaro Borda, Niko Echart Eta Juri eikiza Iparra galdeko dina bueno, Errobi, Angel Duander eta Miquel dukau Michele, Michele, Michele esaten dugu <laughs> Konfianzaz Bait gato, Michele eh, duka Beti eskatzen du dena favorez eta mesedez, bera da edukau Hapa Michele <laughs> <laughs> Bueno, eh, zer, makinistak, zuena postua? Makinistaia nekateria Makinistaia postua, zein da, Renfe jauna mm -hmm. TGB jauna, zein da zuena postua TGB eta Renfe Esa Ez susta, a ver, multizait ezte, gero este nagiri sta joan nahi dula edo uso, bukatuta dago edo bukatuta dago bukatuta zaude Ba, bueno, arrutziko dugu korrika oi hartzen aldean altzibardik, altzibarretik eta altzibar independientere altzibar yeah? independientere ba, e gero, bueno, pues animo, asko, se kruston daukazuei, jo behar dezuten abeintzat harritxulora, nio, orduan, ba, haupazuek eta haupakorrika ondo pasa eta, bueno, ondo pasa ere, baionan. Et, eta animo gehatzen direna guain di baionan anio irizteaz, eustet nahi koazkarioango diren aurrokorrean. Bai. Horretara iristean ogeita piko minuto batzera penalin bat zegoen ez du pentsatu nahi ari txlediko alda pagogora. tartalo eta lamiek e, nahi e, bult, bultzatuko dutela e, ze furgon eta eta altzibarren taberna bat ireki barba ez altzi bar eta apazboe. magnetismoak ere laundoko daitu. Venga. Boca <risa> era iritsi da. Eskerrik asko. Hor, eh bueno, bestaldean egotea gati baldin bazaudete gon bazarete edo. Online line zein eh, irrati didez eta... FM-1? Bueno, FM-1 FM markatu behuneko <risa> FM-ean esan nahi nuen. Web-horre alde, alde berriarekin gaina. Web-horre alde berriarekin. Eta bueno, gu gera, gara, urrego gorkarako espero dugu, tokatzen baldin madal arun batarekin edo asteburuarekin edo bueno, azte antzear ere tokatzen bada ere zergatik ez. Hemen izango garazuekin, danaren berri emateko prest eta besterik gabe. Tipi-tipi-tipi-tapa. Korrika. ¡Corrica! ¡Ayú! ¡Dónde pasa milla, millas que... ¡Apa maquinista! ¡Apa maquinista! ¡Apa mundial hacia te! ¡Chala viva! ¡Gol a Cintini! ¡Gol a Óscara! a Corrica! ¡Aros carillas! ¡Aros carillas! ¡Aros carillas!